في البلادة سمود الذي يجاب الشخة بالواده وفيعوللة الأوتال الذيظغوف البلاو فكثروا فيها المساال والصف عليه ّ صوف عذاب إن ق بال المصاد فعمل إنسان ك دا بتلا رق فكم هو نعمله قول في أقني وَأَمَّا إِلَىٰ مَوَدَّعِهِ فَقَدَرْنَا عَلَيْهِ رِصْفًا وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيرَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَلَا يُوَزِبُ عَذَابَهُ أَخَدُ وَلَا يُوَزِبُ وَثَاقَهُ أَخَدُ يَا عَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّهِ يَوْجِغِيْا رَبِّكَ رَضِيَ دَمَّ الضِيَّةِ فَدَخُلِيْكِ عِبَادِي وَدَخُلِيْ جَنَّتِي مَعَلْبَرْسِن سورۃ الفجر ما صورت دے نزول کے لقم نمبر 50 سورۃ اللیل نا او ترتیب د سورۃ ان کی یو گام دے ہاستور سورۃ صورت نا رب اد دی سورۃ ما سبق سرا و جوہ باند دے یو دا چه مخی شرط کے تخویف او بشارت ذکر گل نو دیر شرط کے ترغیب ورگئی تزرو او کشوتا چه بشارت در تعلی ملاوی گی چه تاک تزروی او عاجزی اللہ تعالی تا ده دیو جنو ارپسی راڑ تبیشار جنو د بکاری خوشالای د بکاری نو الله تعجزی او یا مکه صورت کې سلام یاک ویلو و ال الارض کې فصت حت زما کې تا غور نه چې څنګه وروله شوی دا نو دې سورت کې یوشتم یاک وی کلا اذا دبکت الارض دکم دک دلغمکه چې چا وړولې دا آل ځات باد آزمکه ټوبړي ټوبړي کې زري زريبي کې څنګه را په وړول باندې قادر د آزمکه نو د آزمکه په ټوبړي کولو بیا مغه قادر ده اشاره ده چې قیامت راتلو کې ده کم ذات دا دنیا جوڑا کرے دا ناغر دا دنیا بیاروانو لشین کیا مکی صورت کی نہم آیات کی ویلیو اجوہ یوم ایزن نائمہ لیسائیہ را دیا دفلا عملنا بہوشا لئی نو دې سورکه د ويشتم آیات کې وایي یا ايته هر نفس المطمئن ائذ الى ربك راضيا مرضيا پر رب تا ورشه خوشاله ځالنه او الله کو خوشاله استرنه زګا په عمل د دل په را جړیو چې الله نو الله په نارضا و ادخل لی فی عبادی کے دا اوتو دا و ادخلین جنتی سورہ الفجر کې ترغیب ورکې انسان ته جینسان ذ نیلا مرج ذ نار له او تو ذ پات شوه نیلا مخلق جان لا کټا اوکړا او تو ذ پات و وند سوا کې خلقو عبادتونه اوکړم تا وګو اوه شپه اخیری لږه رمضان پایګه خلکو ځان د ګټه وکړه اې عبادتونه وکړو قرآن یې د شپې او درځي او تو د پارت تاک اوبتا او جوت رلې پایګه خلکو عبادتونه وکړو الله رازق او د الله د رضا منډي واله او تد پاتشوي سورات کي تعريف ده انسان تا چې دي لام راز د الله نيلام خلق ګټاو کا او تد صفات شوي وال فجر واليالينا عشر شاهد است قبر غفله دونه وحده صباح او شپه لاس رمضان وشافه والوطر شاهد شفعه سوقي مرات د اخترر وطرنا مرات ده رفه وشافه والوطر شاهد ده رد اختر او رد ده رفه یا شفعه جود وطر طاقه والليل اذا اسر او شباقه لجاخردشي حل فی ذالگا قسمون لدی حجرین حل پمانا دقد مخیون تیرشو حل پمانا دقد حلال طال الانسانی نمیناد دار حل فی ذالگا قسمون لدی حجرین تاکی سرا دپدی برد پارد آقل مندو چاکی چاکلی نوغای بر دخلی بیاقلالبس پانوار کی شیخ ساجی زہ کوم انسادیہ شیرازیہ پند احمدہ برزات را برزات چو کامل سوت گردن سے نو دوستاز را ساجی برزات لپن مور کو برزات ہو چلے گوپے جنین دوستاد گریوان کے لا سچئی عبرت آو سو کلی چا کے عقلی حلوی زالگا قسم لذی حجری تا کی سرادપતિ کې برد پرلا کلمندو اوس مثال کې پیش گئی هغه اقوامه صابتا چې چا کې عقل نو نجات منده سوچ په اطلوند انبياو شلاک کړه و ناږي توب و را تبا و برباد شو لکادیاں نو سمو ديال انم ترا ګوواله رب گباعت د نو ګورې څنګه کړو سار ابداه دیاں سره ارمادات الغمات غا ارمه ابا جتاوندو په هو ابادو د قبيله وا ا او پنوند مشر باندې هوده شووا الله ا قبیلہ جنو بلا شوی پسندای بند پکلو کې خلو کې دنیا کې وزمود الذین اجب سحر بالواد او سمودیانہ کسان چکن سرو کان لپ درو کې نا دیاں او غذایونا او دا غید پیغمبر حضرت هود علیہ السلام هغه قبر غو مالی دلی دی دا سمودیان و غزائینا چه گٹی کنس دی کی دی او ایکی کولونا جوڑ کری دی نایی کم ذکر زیدل او غما کتلی دی وڑی وڑی کمری داست میرا بمرا دا پی جوڑ او گٹی کنس دی دی او پایی کی جوڑ کری دی وفرانا دل اوتادا وفرانا صاحب د میخونو چې میخون په پرستو بانده والی یا مانا دا و فرعون د اوطاو فرعون صاحب د احقر حقسان چي سرګشګړوا په بل وطن کې بل بلات په کلو کې ان بل وطن کې فاج ضروري الفساد نو زيادتي کو پدي کې فساد فسادې د الله چا چې د الله نافرماني وکړه نو فساد, فساد کوي څوک چې الله تابیداری هغه فساد نه کوي هغه د امن کوشش کوي زمما وقت مخکي په دې ملک یو لوی مصیباتو او د دیندار خلکو د بدنامول لپاره یو شور جوړو چې دا دهشتګر دی او دا فسادیان دي ما یو مشایرای هوا فا ایگی شاعران را گون او طرح و طمائی خیوا نماو تا طرح ایخی او اول بیت چپا دا امن پنامه باندی قومون جنگی دل زماد کمتن خوا بچی پوینو پو لمبی دل همیشا فساد آغا چاگره چاگره چاگر نافرمان دا اللہو فا اگ سرو فیال فساد نو زیادی که پده زیاد دیګه بدیګ نه فرمانی د الله مصبله رب کا ساو تاساب راو دیګه بدی با نس تار رب په یو ځل باندیا زاب ان رب قال بالمرصاد یاګین ان رب ستا په زاد کتور کې دی مرصاد المکان اللذی فیه الرأس اغسائت ہوئی چایی کده کافلی انتظار کی گی او داری وطا چھوسرا روان دی فاعمل انسانو ازامتلا ربو ہو انسان دے کلا چھے مطلع کی دلوار رب تکلیفه بتکلیف ازمائشو کی بدبان دے رب یا مقتلع کی دل را یعنی اضمائش بھی ہوگی ابتلاح بھی ہوگی ہر چه انسان دے کلا چه اضمائش ہوگی بده باندے رب دا دا اوی زتمن کی دل را و نحمد ہوگی بده وای دے رب زمائی زتمن کمان لرا دا بطور استحضا ہوئی دا زالائی زتمن کمان ما زان کارو لے دے ما منڈ دی تکلیم میں کڑے دا پللی زیاتمنکی ک نه وما اذا ملاررو اوورجن سان دے کله چې زمایژوکی دبان دے ف فقط را لے ہز کاو نوتن کی پ دبانې رنزک د دخواری پیراولی غریبي پراورري وای د ربزاس په ک مع لرا دا کاللہ ندیدہ سکار بللہ تکرمون الیتیما بلکہ تاسو عزت منم عزتنکو دیتیما او تیزوال انکو بخوراق مسکینا وطاکلون تراثا اکلا لما او خور تاسو تراثا دمرما لرا اکلا لما بخوراق دیر بانده یوم لا کولا نو یاو قلق ده ترجمه کولا وی خرائی تاسو میراس لرا پا قراغ دیره آغو عطاوی مطلب کو انا شما وی منا مطلب داده تاسو پختانو بانده رات دیکنه دا تاسو پختان چیه یا نو تاسو د مڑی مال چه پاتیشی میراس نو آغا خرائی او پاغیم جنگونی او جگڑی او ای دا پتی زما بلویا اگر ور تو زیدان میراث تراست هغه ربيدا په پختو کې سمانه ورګه پختو کې سمانه هم میراث دی ویني پختو کې راته معنا او پختو کې څنګه معنی ویني تراست د مړی مال ته وي و او میراث یو تاسو د مړو مال د مړو مال موږ کو تاسو یو سپلای ده ده مڑی دی، جامی ده ده مڑی دی، علوه ده مڑی خوری، ده تخته علوه ده مڑی دا، ده مڑی آفو تاسو خوری او راڑی پا منگا. وَتَا قُلُونَ تُرَاثَ اَقْلَ لَمَّا خوری تاسو ده مڑو مال پا خوراک دیر بانده وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا او مینه گوی ده مال سره مینه دیره کل لا از د کدل ارد د کنده کا ننه لار سرکار حسین جدا مح حکومت مند کلا چې وڑل کیز مکابل کی دو په او ځل باندي وجارب کا وال ملک صفان صوا او کاږي رب ستار او ملایک سب سب او مې ذمه جهان او گارب اگر شیپ دارس کی جاننام راب اوستی شیخ گارب شیخ و جی آئی اوم ای دن بی یوم ای تذکر الانسانو نب دارس کی فن باغلی انسان انا لہو او چر بیدل رب پندغ استدہ یا قل یا لیتنیتا دمتل حیاتی وای بذی یا لیتنی۔ های های رو کاو د مالرا قد دم حیا دی چه ما مکه کړهم په پن ژوند کې څل امال ژوند کې مې څامل کړه و د دې راز د پاره ویوم ایذ احد نپدار اس کې سزا به ورن کی پہچان سزا الله باندې اوتان ولا یو ته قوه څاغه احد ترل بونکی بشان ترل باندیاو تان سرحاقا که مخی تیر شویو چه اللہ بوئی خضوه فاولو سمال جحیم صلوه سمال فیسل سلطن ذروہ سبون زران فسل کو اللہ بوئی اگر سنجیرونو که او تڑی آلو لئے کارو سنجیرونو که و لا یوسقو و احد ترلو نوکی بشان ترلو دا اللہ بندی اوتانا نوچے کالا دورا لوی یردا حیمت دی یا ایتوان نو سلمت ماین نا اے نفسا بیدنینا نا ایر دیئی لاربکی را دیتا مردیا واقس رب ساتا خوشالد اللہ ناو اللہ بخوشالدوی تانا نوچے کالا دورا شا عبدالعزیز <سؤال> رحمت اللہ علیہ سخا یا ویندور آگے یاورد سار ورتوی ما بے گا خوب بلید او فخوب کے رب العزت ماتیا سخبرا کی او دا الفاظ راتو یا ایتوان نفس المطمئن گرجئی الارب کی رازیتا مردیا فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی شا عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ وردوی ویتا تا اللہ ویچی مسلمان شاچ جنات در لدر کم اگر ایخا ویما تا کلیمہ وایا شا عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ ورد کلیمہ وی اوہ مسلمان شو سار مسلمان چو مازیگر شاہ سے پس خبر راگے چی اگر سار کلیمہ ویلی وا وی اگر او فات چوی دے او جنادہ بینتکے يا ايها الناس اتبعوا المبين ما يجيء لربك راضيا مرضيا واقصر الطاعه خاشعا لله او اللهم خاشعا مستنا فقولي في عبادي الذين شارزماتع دار وبن ديانك وادخلي جناتيه او الذين شارزمات جنتا راض ذرات کې تر نیو بیوار کو چې انسان زمينه لا مرګ او ته داسي وده پاتې شوی. بسم الله الرحمن الرحيم لا ابصم بهذا البلد وانتحل بهذا البلد موالجا وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايا سوال ان ايحصد ان لم يره احد الم نجعل له عينين ونسان وشفتين وعليناه المجدين فنكتها من وما ادراك من اقرض فتعقبا او تعامل في عمين ذي مصببتي يديم ذا مقربتنا مسكينا ذا ثم كانوا من الذين عبنوا وتواسوا بالسوطن وتواسوا بالمصبت بلائق اصحاب الميمنا والذين كبروا بآياتنا هم عليهم نار مؤصبا سورة البلقد ما کی سورته نزول کې 50 ارشم 5 سورہ قاف او ترتیب د سوراتونو کے نوی نمبر دی 5 سورۃ الفجر نا رب د دې سورۃ ما سبق سرہ په یاو دہ چمت کی صورتت کے غفلت دہ ہلینو بیان چچ نندی صورتت کے ترہیب اوررگئی چھ پاس او د خل کو اصللاو کااافان اغلا تباو تپاس او د خل کو اصللاو کا او غفلت مکاا یا مد کے صورتت کے سپکارے درمان بیان چچہ۔ او زجر ورکه هغه چاته شغی محبت دمان سره گئی نو ته زجر ورکه هغه چاته چغی مان لګی هوبه زای لګی نو پزای و ولاګوی مطلب دا مان pore زړمتळा او دمان لګی نو به زای یا مکی صورت کې احوال د صادقین او منکرین و بیان چو د بابا نو مونګري نو ا ندی صورت کې د دې ومت باندې حال بیانې چې خلاف کیند امر د اعلانا د دې واجنا ور بصیراله قیامت کی صورت کې تر دې ورک امان صالحو تط او قاتې فصلو کې ندی صورت کې وی وَلَا قَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ هِي قَبَدْ چه انسان ما مشاقت لپیدا کڑه رئے ندغا اوقات حسان در نلانج نشی مشاقتو کا زان اکڑا و اللہ رزا کا دعوذ سرق اصلاح در بلادو اصلاح دکلی او دکلی در اصلاح در پارا دری حصول بیانی چه دکلی اصلاح کئی دارندې پردری اصول یو تا چې دغلي مشهر دغلي همبر دغلي چیرمن دغلي عالم هغه جفا کش او کلک سره بې دانج هغه ناراض تې د ځای بخوذینار او هغه زال د تکلیف نو ورګی راحت پسند بې او د ذکر کې سالو رمیاک نه لقد کالج من فی کا بد اږي زرا انسان منګه تغریف کې پیدا غړې دې مشقق کې پیدا غړې دې غمنه د دنیا په چتۍ کبا اصل یې غمنه د دنیا ته وایي غمنه پر دې غمنه و بسره لې پر دې غمنه و مال او دولت هغه راځه مکیه او په صحیح زاینو باندې بلاګي صحیح زاینا دی فق و رقبت او اقام و یوم یا تیمان زا مغربت او مسکنان زا مطربا سر ده مخلقات زادولی ده شرک و ده بیدات ما فاغذائینو بلا گی چاہی که ده شرک و ده بیدات و رد کی گی ده خلق و دا اصلاح کی گی ده خلق و ده ازادہ تاریک زکا ازادی دوک اسم یو ازادی د بدن دا یو ازادی ده روح دا ده بدن ازادی اگا خو کافرم راولی فرانس کے او غریب راپاسه دا او چه او دا داوزیه پا گاڈی وو او دا غنبین بایده او غمڑه دا پلار ساندر راست او پا غنبینو کیو لڑه او ببره ویش او آزو که انقلاب او دا انقلاب سرا پٹول فرانس که انقلاب راگه انقلاب کو کافرم دا دنیا را گولی خدا کی دی انقلاب دا دا انبیاء لیم کارو چه غیب قومونا دا غلامه دا شیطان نا ازادول اغیب اپ قومونا کی غریت او د انبیاء لیم نه سلامنا بعد داگئی وارسان پده پیرائی کې حضرت شیخ و القرآن اللہ ده پی رحمت تنو لیگی پده ملک غلامی وا پنج بخال کو خاکی وی پچا پیران و پنج خاکی کرده وی پچا با دل پرست و ملیان و خاکی کرده وی عقیدہ ده خال کو خرابا شوی وا نمال اولا گوا باغازائی چای که ده خلقو سنڈون آزادی او ایدوامن بی او منزیم سابا یتیم انزا مقربت او مسکین انزا مطربا یتیم بانده ولگو مسکین بانده ولگو درین دا چه دکلی اسلام سو کئیو کاغا نمبر دے کاغا چی ارمین دے کاغا ملا دے نوع بدانوی جی خلق با زمان صفتو نا کی ما ته و خلق گلون و چای زمان تختای بلگئی و پاہی با زمان صفتی نا ما سمکانا بنا اللذین آمنو و تواصو بی صبر و تواصو بی المرحمہ یو بلتا بعد صبر وسیعت کوئی دوسر رحمہ وسیعت با کیا دا خالق پاکان ځل گئی بادراته پکې او توا درخل کوله اصلاح په اړه کار کې دا دری اصول د کلی اصلاح په اړه دوی وایي نه د کلی نوم ده سورۃ البلد البلد عربای کې وایي په دوه کې کنه وایي انګلیش کې ویلی جوړي د کلی د اصلاح په اړه درې اصول ده لاو زمو پیاردار البلد نئی را سکار سنجد مغلوب گماند شاید کو مغرد دا قلد آمن وانتا حلن بی حادر بلد اوستاری نیا حلال کرن شرد اکدی کے ووالد وما والد اوپنا روزی لقل خلقنال انسان فی کا تاکی سرا پیدا کرنے منگا انسانا اوم شکرګر کې کبا دنیا توي یعنی دا تکلیفونه تیرې مصیبتونه به تیرې آیا صبر نه یذرا له احد آیا ګمان کېږي چې کاذرवंशी بګوان دې شوق یو ځان یو ګلواله ته مال لوږا وای دې اه لاګ دو مال لوږا ماولا ګمان ای آسابو اللہ میرہو احد نوائی بومان گیلے جنوینی دل راہی سوک انام نجال لہو اینینی آئینی دیگر دولی منگا دل راگ دوسترگی و لسانا و شفاعتین او جباو دوشوندی وادین او اندین گورا اینینیوی شفاعتینیوی او لسان اگه وکرا سمات گورا دیر او شوند در الله در کنی زکر لیر گو او جب در لسانی زکر گو وینا کما گوا اول گورا در اللہ دلائل گورا در وحدانیتو حق پرس گورا دا غیر زائم او نجدین او خودری منگا دوتا دوارا لاری دوارا یعنی یاو دا تابدارای او یاو دا نافرمانای ما یاو دا اردو کتاب کو تا یاو زنانا اشارو کے ناہی لکلیو پولو گبی کرنا تو مقدر ہی تا لیکن کچھ اسمیں ہواو ہوا ہوا کی سیاست بھی بہت تی گلونا کو یاسی انوستیشو حسد ہوا اثارو پا کچھ ہوا رالا ګوډیو سانډ او زاغي پانی پرې واتی مطلب دا غول خو اسیم باندې زید هوسه اثر پکه د هوا بو ما په ځان نه یو شیر د پاسه وریک ماي تو دوی نهي کې مجبورته انسان هر نفس په تیارې داج به بہت دی تقدیر نه نه چې انسان مجبور کړي اری او نفس له اختیار د اطاعت و مرګ ته تسمل او وګه او ګټه کګلاره باندزي مجبور کړي نه واده نه ونډه نه وړي موږ د تو دواله لاري فلق د حملکبه نن له واسه کار دن شګه مشکلات وزره الله په دین زان تعریف تو دې صاحب وا ما درګه ملاکبا سګوګه تالا صداکبا فق رقبت نزادول سجدي د شهر کا په ذات ما آزادول مسدي د هر سم غلاماینا اور ایتواهم وی اور منزی ما صبا یا ډرایور ګللی برز کی کې صورت کې الله سم یاد کې ویلیو قل لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون الاطعام المسكين مدد تويه او اطعام من اليما صبا يا درايور ګل په ورځوږه کې چا دا ورکا یتیم زمقربا یتیم لا چې ستاخ بلې انسان دې او یتین د پلار مردنو اللہو اتو اللہ دوڑای ورکا زمن دے ملک پر قسمتی داوہ چه یتین لہو ارکول کو پریدا پلار بے مردو یتین بے جڑدو او دبا ایالا گوریڈون بے ماخا میں سپور نشی نو چاہی گرا بس سارویو نو آغا بے والا لالکل یتین مان باو ویویالا اسخات ور بسیوکا د چلوارې باید دکان نه کار زراړې شو غوړه براړې شو صابون براړې شو کپڑا براړې شو د استاد موسی نا او قران مجیدونه براړې شو او بیا به د جنازي فزای کې مړې بپرو دو جابر و دایره د اسخات جوړ او یو ملتبه بخل وا بخل ټیټه اسخات شته دی اوسرینه مزرو جا قضا شوه دا هغه وصیتو کو داغت دا مان دا درې سینا هغه د هغه فیدیا هغه برا واغستای شي هغه جزان او اجزان لوړ کا جنازه زای ته ضرورت نو اجزان ته ته د ګډی معلومی غیل ور کا ایمان دے مولا دے عجز دے پاغه بانده کی جنو اغلاو مور کام و دانا جیال دیگه دایره دا سقاط ما تا تا در بخله او تا ما تا را بخله و ما دا تا ور بل ایو بلده بخل را بخله دا دائره دا, دا یتیم مال با تقسیمه دا یتیمانو بجرل او داگه با مال بانده با اوی شورو شیخ القرآن اللہ دا برحمت نولیگی و یغسر کردی اگر تا مست مان بچو اقتصادی فائدہ اذا الله درگاه دیا تین په ساره لاس راف داغ مالی بچو اكيد اذا الله سمک نور لاو رسو کی یا دین منځه متربا یا دین ما چستاک بلې انسانيت کې او مسكينان دا متربا یا غا مسکین لا چخارو کے طور دے غریب دے اجز دے اغلا ورکا سمہ گانا منا اللذین او بیادی ویدہا کسانونا چیمان را وڈے دے سمہ دے تردیب د اخبار دے پارا دے د دے پارا دے سمہ گانا منا اللذین آمنو او بیادی دے کسانونا چیمان را وڈے دے وطواساو بے او سی اکی یو بلتا بصبر وطواسہ برمرحمہ او سی اکی یو بلتا بصیل رحمہ چمنگوہ سیل رحمی پالو دیچی عرصہ کئی نکی دے اولائی کا صحاب المیمنہ دغا گسان خیلاص والدی خیلاص مطلب عمل لاما و بخیلاص وارگولشی اور سورہ آقا کے آیت نمبر انیس کے مقی تیر شوی فَامَّا مَنْ اُوْدِيَا كِتَابُوا بِيَامِينِ فَيَاقُلُهَا اُمُقْرَوْ كِتَابِيَا اِنِّي رَنَا تُعَنِّي مُلَاقِنِي صَابِيَا چَالَجِ عَمَلْنَا مَا بُخِلَاسُ وَرْغِشَوَا دے بوئی راشئی راشئی زمان مَا مَلُوَلَيَا اُلَائِگَا صَابُ الْمَئِمَنَا دَا قَسَانِي رِلَاسُ وَالَا او ارکاسان چې وګوره وګړ زمون پایا دونو هم افاب المسامه دا دې زګسترا بوالا چې لاس باندی بام الله مور ګریشي او سره آکا کې داغي ذکر هم کړو اما مانو چې کتابو بشماري وي ويقول یا لنی لم اوت کتابیا ولم ادر مع حسابیا کا غور بیاات دما آگا سان جائی گفر گڑیو پایا تنو هم اصحاب المش اما دائی پڑی دکستر فوالا علی ان نارم اصادا او دائی بانی باوروی جوکشو ہے سورت که د اصلاح د کلی پارا دری حصولی ذکر کول بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دفاہا والقمر را جَلَّ جَلالُهُ وَلِلَّهِ يَخْشَى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالأَرْضَ وَمَا تُحْوَى وَنَفْسِهَا وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْتَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ نزول کشپکشتم پر صوره قدرنا او د ده صورتونو که یو نوی نمبر ده رابط دی صورت ترند دی صورت دمکی صورت سرا فگانو وجور باندی ده یو باند دا چمکی صورت که سلورم ایاد کیویلی و لقب خلقنا الانسان فی کباد انسان منگا مشاقق کی پیدا کرده ده ندی سورت کی غم ایاد گوئی ونفسی وما سوگا ها نفس شاید ده آج برابر کرده ده نفس لرا یا مکی سورت کی لسم ایاد کی ویلیو وادین آه نجدین مندت ادوارا لاری خود دلیدی ندی سورت کیا گا مزمون ذکر کئی بنور الفاظوٹ او د قران کریم دا قاعده را چې کله کله الفاظ بدلی مضمون ته چې هوسن پیدا شي او خبره زړه کی پرېو دي آیا او شاعر وایي بار کے کې هواي جامه مه پوش من انداز قد تر شناسم هر کا جامه کواچه زده انداز زقدر قد پی ما نه نه پتا کیږي نو مکه سورت کې وي چھے ما اللہ سمعیات کے وحدین آہو نجدین نو دلدوئی فعلہمہا بھدورہا و تقوہا اتمعیات کے ما دتا دا بدائی دی او دنعکائی لاری نتا ہم کھیلی دی یامرکی سرعت کے اتلا سمعیات کے ویلو اولائک اصحاب المیمنا نو اگا اصحاب المیمنا نہما یاد کے وئیقد اپہ من ذکہہ دی صورتت کے کامیاتے آ سوک اوچےہ ظے پاک یا مک کے صورت کے ہوئے والینہ کفروں بھ آیا کہ اسح مشہ ہ لات کے ندی صورتت کے لات کو یہ ق خابہ من دستہہ توانانیے آسوک۔ ژدان وردان نه کو مؤمنینو کې او نه مؤمن وردان نه کړو د فساد د بار چې د فساد پیدا کوم نوغت غطا وانی یا من د څار ځان نه ک په بدکارو کې نو غطا وانی دې نو اصحاب المشامه او دلته تفصيل لاغ یو کو سورات کے ترغيب ورکی کوي اعمال صالحه جنیک اعمال وکي شمس او غههر او قمر اذا تله شمس مراد قراني كريم او دعيه غره نا داغه نور تمر ذکر کا اشاره دا سنت پیغمبر کا صلی الله علیه و سلام چاغه ور بسید نور بس سمس دغس دا قرآن بسی سنت د پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم چه قرآن و سنت پس ایک لقشا نمانا دا, دا وَشَّمْزِ وَضُحَاً شَعَدِ دِنْوَرَ وَرُوْخَ عَمْتِيَادِ دِنْوَرَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَ اَسْخُمَعِ کَلَاجِ وُلَقِدَا دا پسی سنت دا پیغمبر اغا حدیث تشریح دا دا قرآن کریم دا پیغمبر والنار اذاج الله او شاهد درج اذاج الله کلاچ لری کسل مات لارا قرطبی معنا کوي د نار نه مرات شریعت جاری کې بیا تفصيل احکامو او شب کلاچ بټی مخلوقات و سماي و بنا او اسمان نو ما بنا یا ما زريعه دي يا ما موصلا نګو ما ني دي و سماي و ما بنا شاهد اسمان او جوړد دي اسمان يا شاهد اسمان نو ما بنا او ذات چې جوړګړې دي اسمان دار والارض و ما طحا او شاید اسمان او خوا فريد الذي اسمك یا شاید د مقاوا غز چغړو ل ددید مکلا و نفس ومان سر آ شاد د نام او آزاد چبرہ برک د نامنارا ف اللہ ما جوہ و ت یا شاید د نام او برابر وال د نفس نام وال بہ و تخوا نبیان گڑی د نامستا۔ بدای و بدای د دوا تطوا او ټیکای د دو چې داد نه ښایلار دا او داد بدای لاردا خو استاد چې په کومه نارضي او کومه ځان نه خو هيہ قد او من زکا تا کی سره کامیابی او جزانه پاک پاکه ګپنص لرا او قد خاب من دشاه تا کی سره دیا او سوک چې ماڼډ ځانلار مو عيدینو کې سماتلو دې نه ک نو مو عيد نو مرګ له ځړنا نه او ځاني وردان کډیو د فساد او درواني د بارا دویندا وقد الخاب مذسا تا کې زواتانی بیا وسوک سزا نه دمک بدکارو کې انرو بدکارو کې کاذبا سمود به تکجیب ګړې وسمو د یانو به توه په صد سره شاه صاحب ای زمبا ساس کا کما ژوند لږه بخت دی لا اوبدخت یو تنيو لږه ها ګدار دې صاحب اوغه هغه خپې پرې کړې هغه وکړه چې ته کمې گاټې نه راوته وا نو نه ګټاو مالې دلې دا او کمزای کی چاګې به او بس کله نو هغه ما کتلی اکڑا اللہ اکڑا آشکا فقالا رسول اللہ نا قتل و غيرم او غاجداري بي زتي وکړه نشار الله بي زتي وګړان او غټول قومه په تباغو اذن باز عاشقا فقال له رسول الله و ايته پیغمبر د الله نه کتل ماي وسکیا نا کتل اومو زينو الله وسکیا مې بندي دوه ورو دو ور کذبوا غیر رجمن کو رسوله زخمی کلوه لاما قدم دم مال امرهم بذن نو په یو ځل باند راولې کو بدای باند رد دایوا ان هرېږي اولاد انجام ده مخلوقات نه چې مخلوق الله تعالی کوي یو چې به وی یو عذاب پیراوي یو غټور قوم تبا کی سورګ کی ترغي وي ورک امال صالح او تا چې نه کار کوي هغه راشي او قانون قوم نو تګوري چې نه کارلی نو وَلَيلٍ إِذَا يَمْشَاوَنَ لَيْلَهَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذُّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ سَنَمَّا مَنَافَاوَ وَتَطَاوَسَ وَدَخَلَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ فانذرتكم ما رب طلبوا عليا اسواها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبو هلتقى الذي يتي مالا يتزكى وما يجد عند رو من نعمه تجزا الا ابغاء وترب العلى ولن سوف يرضى سوره الليل سورة سورة او ترديد سوره نوغي دون وين نمبر, دلوقي نمبر دلوقي ربطاو تعلق دا د سرد دا مکی سرا پگم وجوده یو دا چه مکی سرد که ترهی بیورک آمانو تا ندی سرد که دا آمانو دا قبلی دو دری شرط یو یو دا فان ما من آلتا دری موتا کا دری موسطا کا بالحسنہ ندامند قبلی دو دری شرط بیانی ددی و جناب ورپسی راڑیو یامکی سرد کی صدور محیات کی ویلیو ون لی لی دا یخشا دی سرد کی اول کی ویو ون لی لی دا یخشا یامکی سرد کی دری ویلیو ون ناری دا جللہا حدیث صورت کے بے میاد کې وئی ور نار ای ذات جل الله او مضمون را دي او رغ ولا بدلي یمکه صورت کې نه میاد کې ویلو قات اولا من زکان صورت کے سالور میاد کې ویئی ان صایقون لا شطا ان صایقون یامر مکه کی صورت کے ادم حیات کے ویلو فاعلم فجرا و تقوا دوسری صورت کے دو بسم حیات کے ویل ان علی نار الہدا مون باندے خلاص بیان دیتا ہے ان علی نار الہدا مون باندے بیان دیتا او دا منبان د دا چې مونږ لار ته حق د امر قبل دو دري شانت بیان او فرق خي په میاند اعمال وکي چې اعمال صالحه دي او اعمال سیئه دي زم ون له اضا ير شان ونهاري اضا تجلوا وما خلق الذكر والانصا ان صايكون لشتى یعنی زمانہ و زمانیات ٹولنے دی برابر نستاس و آمال ٹولنے دی برابر سوٹنے کامل دی سوٹ بدعمل دی اوسن چشپا و رزنے دی برابر و لیل اضائشا و نار اضا تجلل شفتیار رازی رز رنار رازی و ما خلقہ ذکر و سڑی او خضا اغن دی برابر سڑی او خضا نی دی برابر نو این نسا یکم لشتا ستاسو عملون دی برابر سوڑ نیک عمل دی در خیستان عمل خواونده سوڑ بد عمل دی دناکار عمل خواونده نو تاسو دی فرق تلگو گو رئی کنا ورلی لی ذای شاید د شبا کماج په مخلوقات ونا حری اذا جل الله شاید د راز کماج سرګن کی مخلوقات رناشی او کله یو بلونی او, او خاریب وما ما خلق الذکر و الانسا او ااش پیدا ګری نارینا او زناما نارینا او زناما د دې برابر 3.5 زن دی برابر او څه زمانہ بل شان شو او څوې زمنګا او تدای سفر رد دی وای خزا و به سمای کراباسی هغه وای منګاو تاسو کې سفر رد دی ها زمنګا استادو ای سفر رد دی منګاو تاسو یو شه او جمهوریا تم شوروش خزار سړی یو شو خزم یو ول دی د سړی یو خزاو سړے هغه برابر کړ خزاو سړے دا یو ندی الله وی او د یو کوي خامخا دوه خزې د یو سړی برابر دي د ایران خزاو سړے او برابر دي الله وشو ګراباتي وای میرا جسم میری جسم میرا جسم میری مرزي مجھے میرا جسم میری مرضی نو الله اورې د چ کوړې ځه تو او په بدن ګولاو دا نو دا شکارې ور سره وګ چا خوله تا کوي چوله هله کا څه چاله کار نه دا وای ګرو ما ها کار نه دا ا دېن خته له اور بوري چا دस्तानी لاسه تلیا بوزې تر کوي دیو جیاو جیب کې بو تندې او جیب کې صاحب دیو ها او وینځو وي هر کټې فون کې ته یو انزللی او ها وروند یان اوس په کیسه نشته دیندار دی هغه پروا نه شته ته یی اعتماد ته پرابولې سات ادا اصل کې شیخ بن سره یا ومو وایو ځکه دې من باور سر گزارا کوم تعلیمی داری ڈولی بندی، سکولونا بندی، کالیجونا بندی، یونستائی بندی دی، موائیو دازمان دا مدرسی لیم با کیون دا غسینو؟ ها آغا کو لعاو کل، بیا با گورو چه بیا با مدرسسو بندگی، اوزو با منس زور نیستا، او موائیو خامخان زانو لی مخیطا گوو، جمهورې ادارې بندی زمنګا دې منګا مارګرته یې خلک ته غاڼه مچورې ني ني زمنګ په دې ختم کې په دې راز باندې خوبه سلو 15 کا خلکو زمنګ په درس کې با 45 5000 خلکو عام مستقله دې یې ته منګا میراب رات کې ناس و د خدای د پاره قرآنوي موږ دا پاتونه انځر خلک به وري روس ته دا چپننت باندي سند په پاس یو لاک خلک ناشتو او زمون بدرس کې شریکو مختلفو علاقو مختلفو ملکونو کې مو ویل زمي عراق کې بنا شو او دا الله ز پاره قران یې وایو به څنګه کالچه و با مینه بغ منګاب کې شریکو کې منګا دغه څه زړه نه یوي هو احتیاط او برېز پر پر ځاید اغه سړی کای خو شیخ بنسدی روانه بلخوه ده خبره القاعده پا ده ملکه چرطه و سوار نسکاله پا افغانستان کی زیاد کې ده القاعده تنظیم اڈو چاپی جنده نه کچه کاله روز اوه ده نو القاعده تنظیم پیدا شد او بیا چه پچابه تاپه ده القاعده لگوله ده القاعده وانه ده نداغو چه طولو مسانو داغو وجدو مسانو دا سي اوشي جوړګ او یاد اې مخې لار لا نوري دي چې نوري مخې بسکی تر کمه پوري چې گزارای نو کوبا مم باور سره گزارو روان دي نو دل پار چې هغه د ګمرو تنه دا په مال ګوي و دشلو ځکه دي ګا مانګو ته کو لړونه بهشتي کی نو وای زتا او اوفس یو برابر دي صړے او قزا اللہ ندي برابر کړی نو ته څه برابر کیو وللې لے زایا شان ولړې زات جل الله وا ما خلق الذکر والانسان او چې پیدا کړی نارینه او زمانه ان نسائر گملا شت دا کینه ما مال استادو دې مختاله ها ڈیرو خیار او ہو اوگا ڈیر پخوا دی پیشنگوئی کرے دا اغاد یو بڑا بلوچی نسیحات ذکر کئی یو تخیل کئی نو اغا وی دنیا گوئے پر ماری کئی روح بدان پیش دنیا گوئے پر ماری کئی روح بدان پیش تیزی بن پر اپنی درندوں کو اوبارات دنیا ته بیا ده روحانی قوتونو او ده اغا بدنی قوتونو یو مارکارا روانا دا. روحانی قوتونو اغا اشاره که دندارو تا. بدنی قوتونو اشاره که اغا بیدینو تا. نو اغاو اید تازیبونو مقابلارا دنیا کوه پرمارکی روح و بدن پیشه. تہذیبن پر اپنے درندوں کو عبارہ تہذیبوں بیا رحمت درندگان را شکایت کړي الله ګطا مردی مؤمن په باور سات ابلیس کو یورپ کے ماشینو کا سہارا د الله د مؤمن په هغه پامه ورдай باور سره او د ابلیس د یورپ او ماشینانو سہارا اللہ کو پا مردی مومن بے بروسا ابلیس کو یورت کے مشینوں کا سارا غیرت بھی تو ایک چیلے جہانی تگدو میں غیرت بھی تو ایک چیلے جہانی تگدو میں پینا دیئے درویش کو تاجی سردارا خیرت ہوں میوشے دی چدا درویشانو تا ملنگانو تا دبادشانو اگر تا تاجونا پسر کئیو غیرت بھی تو ایک چیزیں جا آنی تا گداو میں پیناتی درویش کو تاجی سردارا اگا درویشان چاگئی تا دا بادشاہانو ددارا اگا تاج اگا پسر کئیو او دا سپدیب آنی بھی آگا روان دی اشاری کئی دیتا نن آگا شیرا روان دی اگر وبچکی کی چلا گئی د قران سره تړلو کی و ما خلق ذکرا والانسا ان سयकن شطا یجن نامل ساجلم افتالوا غار جاء رسول دے چاغ ورګونو ډول ورتدا او زانی بچګو شرګو په ذات نه زانی بچګو رسمروا نه و صدق بالحسن او تسلیق او کن توحیدا وسنیا سیرول لیسراه زنده چ آسان به دوغه دلاوه جنتا سنیا سیرول لیسراه زکه کټټ پټکی صاحب مشی نوغه دې الگران دې بیا هم ما بم بښلا واستغفر هر چا په ګلوکا او ځانبی پرواکه وکذب بالحسن او تجذیب وقل التوحید تر دې معنی کې حسنات توحید فاصن يعيره للعسره زردچ آسان بهږي دلاوه سخ مکان تا وما يبني انمال اذا تردا فایده باور لگی دنه مارنده کله شتباش ان له نه له دای کنه من بات بیان ده دت وانما مال الاخره والاوله امر له د اخره د دنیا ده فانظر تغویف ور او یارا فان زرد کو اللہ رد اللہ یغما طسلا دا غور نکم من بی بویا لا اسلام ان مشکا نبدن نقیق دی تمغا با بختار بختن با د سود دی الزی کذبا وتوالا هغه چاغ تخیب کړه او د او اوت د الله کتاب نا دا اللہ دا کتاب و سنت دا پیغمبر نا بدبخت دا زمان پا معاشره که آگه تاوی چه غریب دوڑای که کمیه بدبخت آگه تاوی چه داو جامع زده ای بدبخت آگه تاوی چه پا پردیکاندار کیوسیگی و اصل بدبخت آگه نو بدبخت آگه چه پا دا اللہ کتاب کرده د او سنت د پیغمبر او د ما کتاب نه اوته اړت او زګار نو هي را ما څه ټیم نيسته او زګار ني مدد مليانو کار دي الی کذبا وا د الله هغه په بحثا چې او تقیب کلو دا ما کتاب و تو الله او د قران سنت لا و سي جننه وهلا کا او زه دې چې بیا د ماشیندې مبرز غاوا ان <اللن> لنیو دین ما ته یو یتزکا ارا چا ور کوم ان لرا یتزکا او بار په داس کې شپه کو اعلان لرا مال خرچ کو زما ګډاونا معاف کی مال خرچ کو چاله زما ځړ پای کی مال خرچ کو چاله زما کور اهدايان پای کی و ما له عدل ان دور او نيسته له یو کان نماز الله صحابتلا چې بدللا به ورکې شي دا, دا دي سماتلا به که ته دا وای چې ما مو زګ نو په الله می بدلواړو ته دا وای چې ما روزونی ولا نو په الله می ما ته پیدا کړې دې او احساس کینه تاله مې وجود درکړې ده الله درته وې ته مې بیا انسان پیدا کړې الله درته وې ته مې انده مونږ برابر درکړې دي الله ما زما ټیم په ټیم خوراک ده الله درته وې ما را لسا درکړې ته بسی صاحب کوې استاذ صاحب نه پالا ومال يعدل ندومنا متنزعه الا دواء وجر بالامه ليكنه ردي د زمان د هغه چاته ولا سوف يرضى اور او زاب کی الله ها ولا سوف يرضى د رجر زاب کی الله الله بدرنا خوشاله دامن قبر دو درې شاته وي هر فرغ ذکر وميان آمال حسنه او د اعمال سيئه او کې مغزى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل <تسجل> اذا سجى وما تقرب ربك وما قلا وللakhiratu khairul rakam min alula wa lasawfa yu'tuu karbuka fa tawwa alam yajid yatiman saawa wa wajad takwa lan fahawa wa فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ سوره زحاق مکی سورت دی نزول یې اول سم په سورت الفجر نا او ترتیب د سورتونو کې درې نی نمبر دی ربد ما سبق سرا مکی سورت کې اوله آیات یې ویلی وللیل اذا یغشا ندی سورات کې دویم آیات کې ویلل نه ایزا سجا یا مکی سورات کې یا وشتم آیات کې ویلو ولا سوف یرضا نودې سورات کې پینځم آیات کې ویلل ولا سوف یغوتی کرم مکفطا یا مکی سورات کې دوه سم آیات کې ویلو ان علی نال لهدا من باند بیان دهدار دی ده. ندی سرک داغینا منخی آت نمبر سات اوم کی ووجدک الظالن فہدا تاتے لا روخ د بیان یا مخی سرک کی اول سمع آت کی ویلو وما یونی آنو مالو اذا ترد دا ندی سرک کی اتمع آت کی وی ووجدک آئی لن فاغنا تفاکیروی بے پروائی کرد مالنا سورات کے تصلی رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورات تصدیر گئی فزہہ باندے شروع گئی ہے فزہہ باندے سم مطلب روحا نہیں روحان بئے اور نہ بخرے دنیا کے و وحا ولل اذا سجا شاید وقت ساخ ولله اذا جاء شوك لما سي تیاری کی مخلوقات ترا وما اوتا کربو گا وما کلا ندھے پر ہون تعال مسترب وما کلا نی بغش کړه تا سرا ولل اخرۃ خیر او خوف اخرۃ او غل تعال او دنیا نا ولصو او زردے چې درپن کې تعالی وستا رغنو خوشاله کوي ستو الامیہ ځکه یې دی من فہوا اني مودله تعالویہ کی منو زاید در تعالی الامیہ ځکه یې دی من فہوا اني مودله تعالویہ کی منو زاید در تعالی سمات لبو یتیم اره جبلار مردے سوګ مشرنیستا ستا مشر نو لار دې مړو تا زایدار کو وا وجا ک ضل لن فهد او د له تعاله حیرانو پریشانا نبی عليه السلام حیرانو پریشانو د دی اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم بته او غار کی عبادت وکوه نو د غار نهو بیت الله بهتر کو سو چنده باندي نبی عليه السلام بیت الله پر خود او غار تا تا عبادت لوله ذکر و بیت اللہ کیا غد آسی سیزونه لیدل چه غد آغا مزاج منل شرگیات دیل چه غد آغا مزاج نمانل, نمانل. چل والا ورطنا چه ده ده رد سنگاو کما ده دینا منا سنگاو کما نبی علیہ السلام تا اللہ بیان نو معلومه <coughs> نو هغه وا د آغاز بیت الله به پریحو او لاړ وو پانګار کې به عبادت کو مانا نه دا و وجا قضالن فادا منت له اوتالو حیران و پریشان ما حیرانو چرسنګ بیان حکم فادا ان الله رضى تو سمکړه تو بیان يا ګرمانا و وجا قضالن فادا موندنه ورتال وې را نو پرې شان فا دان الله زب تو سمګذ بیان چتو بیان کې کې او سورای شورہ دو پنجوسته میات کې داغي ذکر کړي اتم اور 52 سورای شورہ وکذ الک او نه لګرو امن امر الله ما گوند مل کتاب ایمان قا تمون غوا یوکا درو زفلطراف ما کوندا زکری مل کتاب ول الايمان تنبوي دي چ سنگ بیان کی کتاب او تر نپوي دي چ سنگ بیان د ایمان نبی عليه السلام د ایمان بیان نشکوال دا میچ ایمان باند نه پويدو ما زل بیان د ایمان الگی چی قرانی چی قران باند پوي نو دی ایمان بیان بهو کې که قرآن باندې نه پویا نو د ایمان بیان بیا کولای شي ها د تبلیغي جماعت دی راي زمو خوکه او کنده ها ډوډیر ان د تبلیغو نو دایګاری باندې د خپل واس مطابق اړمې نن نو وکال سي بوزي حواله په جخ کوي نو هغه ته وای ته به اعلان کړي چې د باقی بعد اسار شي د ایمان او دی یقین خبره بلکی د زمون کا اساس او کامیابی د پدې کی هغه ته دا سبق یاد کړ او او می څالو درامه پوی دا چې ګانای موځ نشو هغه پاسې ده اعلان کوو چې د خلکو ته وکړل نو وار شه وې دا باقي موځ نه پاله دي سارځي چې زمونږ اساس او ایمان پتاولږي خلکو د یو ته کبړی لا واغلې څه ہا ایمان د ایمان بیان به الله کې چوران باندې پوي د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه و علیه وکذالک ہے نائلہ روحنا پرنا ما گوند تدری مل کتاب ول ایمان تن پوي دې چې سم بیان کتاب او سنگ بیان ایمان ولعن جعل الله نورا نا دی بی من نشاؤ من عبادنا و اینکا لطا دی لا سرات مستقیم د گردو لے لی قرآن لرنا لر اللہ و ایمارنا گردو لدا نو اسور اقا مقلو بی وقف دے چھو تیاری کی روان دے و رنان را لی تار چو بیٹسی نرالی اللہ در ترنان را لے گا لی دا جوان او دو قرآن نا خبرنے یا ما کو ت تريمل کتاب بل ایمان واللا گنجنا و نرا نديبي منشاو میںے بانا ال مانا گردرض ل دقرآ نو لاس کے وال کنا البال ز کوی تو ندانی کے آیدي توچی زیےګدو سرتان کې توچ آ گہ بز د کآ ن حکمتِ اولای ازالشتو قدیم تا تپتنی شستائیم دنیا کی صدی اگا خو دا قرآن دے حکمتِ اولای ازالشتو قدیم دے دارا والا من قرآن صرف دا ختمونو نا پارا اگر دو خاتم بے اوکا پیسے پیوالا دوڑائی پیوکرا تراؤو کے خاتموکا جو جوڑا جامید اللہ خلقوا لی او پیسے اللہ جیب کے واچے ناوی لانقلاس کے ور کا قرآن که <سؤال> بختاور شي نه نه ورا اوسه قرآن به ولا بلاسکې ورګه داته پوز وینګو چې او د سشته او کنه ها که بختاور شي قرآن دیلو وک الله وي مازه تا قرآن راولګ ووجل <سؤال> قضا الانفادا <سؤال> مونږ له تا نومه نه پریشان نه لارې د سمګل <سؤال> بيان ووجو کائلا فاغنا او مندلیو تالر فقیر فا اغنان پروا پروائی کلی دمانا غینا پا ماناد بی پروائی رازی اگر رواد کی رازی لیسا منا ملم یا تغنب القرآن نده منگنا چها سوچا بی پروائی شک قرآن اشعار دا عرب کی رازی کہ لانا غنیم ان حیاتو وَنَا نُعِذَا مِتْنَا شَدُّ تَغَانِيَا غِنَا بمانا ده بے پروایا ہے دیو اجب مدارک یا رواد تفسیر سورة یونس کے ذکر کرے ہیں من هداو اللہ لِلْإسْلَامِ وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنِ ثُمَّ شَقَ الْفَاقَةَ قَتَبَ اللَّهُ الْفَقْرَ بِنَا اِلَيْنَيْهِ لَا يَوْمِ عَلْقَاهُ اغه سوچ یا الله اسلام نصیب کا او علم نه قرآنی ورلو ورګه او بیان دې خلکو تخپل تعریف کا راګی هغه نو الله بده په تندې تر مرګ افا کورونکی یي یلم نه قران ما درکه دیلوې نعمت په بل سیه وا وجر فاغنا فا او مذل و نبی بروائی اکڑی ده مالنا فا اما الیتیما فلا هر جیتیم لینو نو سمگوا پده و اما سائل فلا تنار هر جی تپوس که اون که دیم که نمرا تاغلا سائل دیم که در نا تپوس کهی را تائما یا ام سائل و اما سائل فلا تنار هر جی گو دن که دیم که نمرا اما ب ربک فحد او دنعمت رب بیان کوا اولوی مد اللہ کتاب دے ندا اللہ کتاب خلق دوایا دا اللہ کتاب بیان کوا واما بنعمت رب کا فحص دیسو سورت کی تسلی ورگولا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم چپروا مکا و انقلابون رازی انقلابات جہا وائزی حکے سن لو حطغا یو چرصدا ا دی فر پھ پھ پھ مکی بسم الله الرحمن الرحیم ا لم نشرح لك صدرک و وضعنا عنک ذیکرک الذین قزوا حرک و رفعنا لك ذیکرک فانما رسل من نبالو سر رسال پر اذا تراک تنصب و الالتک ترون سوره انشراح مکی سوره نزول کے دولسم پر سوره زحانہ اور ترریب کے سلور نہیں تو تریب کے اون پل سر مکی مک کی صورت کے رومیات کے ہوئے وجلہ کا کو لن فہہ نین صورتت کےئی لم ن سرالہ کا صدررک ہسینیمن کا گلاو دا اوماہ مضمونے ے کرہ کو پنورو عرففاظ و بندے۔ یا مکی سورت کے اتم میات کې ویلو و وجب کا عیلن فاغنا تفاقیرې په پروا مې کړې د مالنان ندی سورت کې به میات کې ویلو و ووانا ان کا وزرق هغه بوج میں ستان هغه بوج مې درمې کو یا مکی سورت کې شپږ میات کې ویلو انا میاجد کې یتیمان فاووا ته و یتیمې نزا مې الله کو دی صورت کے سالور معار ک ورفہ انا لگت دیکررک صرف زائہ مقام میں در لچات در جم میں در لچادہ حیثیت میں در لہچات کو یا مک ہ صورتت کہات معار کےویللو ہوجدہ کا آ ف اغنا ہ تفقے بہ پروا می گڑے دمالہہ ندن تو فائن نامار اور ذتان شال سرا سان تیارাজি کلابه تقریفي او کلابه بشاليه تبان لا تفابداري سرغ تهذف بن نعمت شما درباد نعمت کړه نعمت شکریا ادا کو ال ام سر ما قصد راکو ایران ني سمجه تا لستا سینا بوغوان ان كه دراک اور د ریکه بوج الَّذِي أَنْكَ مُضَحْرَا كَ آغا بوجھا چماتو لستاملالا را دا وڑوکے بوجھ نئی پردے بوج چطول دا دیرگان کاری پورو گابے انگرزے اچھ کوزی کنو ایسریا خوک دیکھڑا ما تبو اللہ منڈیو میں اولی آزوام بتا رئیو د دا دن خدمت دا احسان کار نئے پردی بوجھو نئے با چکه شالینو نو دی چغم نی طالبې راړي چې ګټای نو د دوی چاواني نستا غاړي تبيای شي هر لدیان غزا زارقه اغه چې ما دول استم لالا را شهور الله دی پر رحمتو روليږي زسکل که ما شهور قران به مولا ناسو کاټ کې مولا چاپی بولا یا او دوه و را ده نو چې القرآن صاحب کې نوستل خبره ته شروع شي چېل قرآن دای مولا ته ویره جی هغه مشران دوه ورغه نشو دی بچو کې یو عالم کې نه په قرآن شی قرآن به زیات سما صلوه خپاو او اګي مها دواله چې و هم دا چې خود غره و نیو وی دیو په ګملا کې نه مشیل قران ور تا وی را دا ما له له کوچو چه ما دا دې څوک نه وی دامال ما له لک زڑاو چو چه دایلم پی زڑاو چوم زکالا کالا خبره مراه یا دشی چی رشتہ پردی بوجو نمو چته پر غم هم بدل سره د دې کور او ددی دې جماعت بساته بدنام متایہ الذي انظره راکو حاج ماتولستان لا دره ورفانا لك نقرکو اور پور دغه منګل تاسو ته درجا ست شرافت او الله خير درجه مقام شرافت و دا بازی مرگری بیالا با اللہ دا سدر کئی چه اغوی دا بوجی وازستانی سدر سر ایمہ زبادر سر دا بوجی چطم زبادی مرگری مہ اغوی تان سر مرگرتیاں کئی ستا بوجی نم بکمئی ها ورفانا لکل ذکراک فا انبالو سری اسرا یگنن سر دنسیانا سان تیادا یگن سرا تم کیا دا سان تیادا فیضا فرط فنسب کلا ج فارس د بیان تا دا نش بیان دیو کا بیا ستل شوما نہ بیا الله تا درے گا عبادت کوا شما بدن کا حق عبادت ہے الله ستان مناسب عبادت پہ ہوسم نہ کڑے تا چ سور احسانو نہ پ ما کڑی ما دا ہج نہ ادا کڑے فإذا فرانت فانصاب قالت فارش نودري ياللا تا وإلى ربك فرغب ربستاد ربست شوق ساتا ربستاد خلق راوارا اللہ تا شوق کو اللہ سر مین کو دا اللہ درزا کرونك و تعددس بالنعمة بسم الله الرحمن الرحیم والدین والزیتون والطورسين و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في حسن تقوم ثم عدنا واسفارنا الى الذين امنوا وعملوا الصالحات فله مجر وممد فما يقدرو تبادل دين غير الصواب يحكم الحاكمين سورة الديم ماكي سورة ده نذور کې دشتم په سورې برجمن او ترتیب له سورې دنو کې بين ځایوي مکه سورات کې وی تالا منس تال درجه با اوچاتهو ندیم صورت کے دعاقیم نیسان خواهی چه تاؤگو رستاغ و مشران چه ای تکلیفون اوچات کردی و غیلہ میں درجه و مقام اوچات کردیو صاحب د تین تاؤگو را سایب دو زیتون تاؤگو را سایب دو دوری سینہ تاؤگو را چه تاریخ یاد ساکی او ترخیامت بیادی گی او تر قیامت او بیچگیوی آلی شی سلامون آلا موسیٰ و حارون سلامون آلا فلان سلامون وی بی او رحمتون وی بیدیشی در جبن اللہ دا سی مچاتا کما لگا غیل چی مچاتا کڑے وا پختانو ای لنڈیا پلولا ادرے گا چه کام دیسکا اینو اغاو کا پل مشران زان دیاد کا ستا مشران و سورہ کار کڑے دے. ستا مشران و سورہ حمد کڑے ہو او تا حمد غرزے تقبل مشران یاد کا چاہی سورہ کار کڑے نو تین صاحب تین مرات دے تین اگا مقام ہو شاہی کا ابراہیم علیہ السلام اگی تا حجرت کڑے ہو نوہ بائی تین ونی زیادہ وی دے انجر ہو. چا شامو زیتون مراد اغا مقام د پیداش ده عیسیٰ سلام چوگورا اغا عیسیٰ سلام زانتا یاد کار صاحب ده زیتون چاگا ٹولو مرک واده تنده سمشوه او ده زانگو نه چگا شروع گڑه او درو چا ده دو بوره چگا والی ده نارنا ده وادانیت وطوری سینینه صائب د توري سینات او ګوراء موسی علیہ سلام طه چې دا با چا مقابله کړیو ا د کئتیانو مقابله کړیو ا د صائب دیو مقابله کړیو ا قوم ز ګناه ماين اخلاص کړو په کوم کېو ته سامیره پیداش اوغه ا ته مثالی او ته پروا نو وکړی ته خپل کار کې مشران ځان تیاد کا سامشرانو سنکڑی دی یا تین انزر چو گوراگا انزر بوٹی تا د دفایده دا پاید دفایدی دی د دفایده دا میوائی دفایده دا نو توم زان دفایده کا چې خلقستان فایده ویالی زیتون بوٹی تاو گورا زر کال داگی ونا پاتی کی نو داس کارو کا چستانو دنیا کے پاتی شی چې ول قران باندې ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار زمون نه به زمون بځوان دلالات کوي او زمون نه بعد زمون جنه توبو لري توري سینا توبورا چې هغه راندې مثال نه دي اوی ما ټوکلي شوه ده ته انسان او تا د الله دی رنه نه د خوازه چې د خدای دین بیان کې او مخلوق او دعوت ورکی یا ذکر د مکان مراد ته نه مکین لاګای په فلانی کړي مایه نه ما وکړي څوک مین خو هغه کړي وا نه باندې مې نه یو طالب راځه وروځه کې ټېلی په لوګه ځاړه نو مارته ونی ویجی مال اجازه ترکه چې درش په پنځه نمائی پا فیس بوک بانده او راکانه دارست زمان پیل <سؤال> دیا بولی امان ویجی اقا خوشده منو اتا تول ناسیو خو پانج بیر میاد شده او چه دارازی باید پانج بیر پکوشو که بگردین دو او پانج بیر گی با ناس او تا تواگه ترو آمی مخی مخیطه کی گی ما ازا اللہ زی امدادو گا اوزار لا باسي اجر درکي بلا راز اطلاع علوي اغا هات اٹيك پيشوي او فات شو ازار الحق نبي او دا تقديره او فات شو دې جو دعا واه تا درس کېونکی اغا کله دای په اوسې دونکو مې ني اغا کله واه تخوغي يه عقبلو زل امرو مد ديار ديار ليلى عقبلو زل جدار و زل جداري د لله پهلارو تي ریږم کله یو دیوال کولوم او کله بل دیوال وال خولووم و ماوبد دیارې شغف نهقلوي ولاکن خمن س من دیاره دیارا کلی د را لجرړ نه د چولے و کلی کې جڅو سیگی دپاې معما نو ذکر د مکان ماکې نه مکی نهتی وال ځایدون شاید یا ساید تین ابراہیم علیہ السلام وز زیتون شاید ساید زیتون سمت لب ودین شاید ساید تین ابراہیم علیہ السلام اگورا د پنار مقابل اکڑی وابتو عید د بادشاہ مقابل اکڑی وابتو عید اور تے غرون اپتو ملک پری خو له او بتاوی دا خزا دیو ده بارز الله درضا تاسو وګورئ و زیتونه شاهد زیتونه اسحا له سلام شو غراغ د زانګو له الله تو او تا چرطواله و دور سینا شاهد شاهد موسی له سلام وګورغ د فرعون مقابل لا کړړی وه د سایرری کړړیوا دک کتییانو کړړی وه د سامیری کړی چې خپلو کې واته پیدا شو تاڅ تا د چا مقابل لا بس د چې خلک کوئ چې خساړی دی بعد دا تو را دی وه چې ټول خل کوئ چې د خساړی دی یاواتیینې شید د نظره۔ وزیتون شاید زیتون و تورسین شاید تورسین و حاد البلد الانین او داکل دا امن داکل دا امن مکہ موظمہ شداد امن کلیو او بدی کیار چاہتا امنو صرف تا تبکی امنو ہر چالے امنو ارگو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماكي معظمين يروس حد كب و هذا البلد الأمين أو داكلي دا أمنا و هذا البلد الأمين أو داكلي دا أمنا شده داكلي دا أمنا دا هرچا آمن آمن آمن پارا تالي بكي صرف آمن دار نكا تالي بكي أمن نشتا اللقاء دا خلقنا الإنسانا في آسان التقويم داږي سرا پیدا کړي منګاې انسان په آسمان ټقويم په خاستا جوړ کې ظاهرا او باطناني انسان کيستا پیدا کړي او بیا په انسانانو کې اغا کامل انسان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا چې او کامل انسانو وو ا دا مناط ده کولی د بار اخبال وجود نوی پسی من ده افرادو کی موجودی شاولی و لاوی و امشتی انسانی او کولی ده او داغی اصل اگا وجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده سورچ لاغ سرزا میزدی کنو اگا اثر بدر کی رازی حرد حسان زکوی و آسان من کلم ترق دوینی و اجمل من کلم تل دن ستا نخی ستازمانستر کچرته سووت ملی دل آے ستا نخی ستا بچر ته مندو بچےنی را وړے واس من کا لن تر کا دونی من کا لم تلیدننی ساو خوک د موبر من کوے ااب کان نه کقد خوکته کمماتهشاو تشاو دار ابن پاکې گویا کے ستاپله دا شکل ځانله خواکوو۔ الله الله داسي شکر نار کړي انسان ته وړي پیدا کړي هر یو شی ټیټ روا دي هر تا وګورا اس تا وګورا وې تا او ته نه په نو تاونه دا سار بغیر د الله نه بل چاته ټیټ کو چته بهر د الله نه قبر تا صدیق سره د کتا کړي سو مرد ادناو از فلسابیلین بیا واپس گو منگا دلران لانده دلاندو بیا ای لانده دلاندو په کی بطر شے بیا سپیده دید سپینو کری بیا دی سارا ماقام سپیل آم بایی هداغنو کری کئی خبلا نو خوری اوگلا وار کئی ہو سو مرد ادناو از فلسابیلین اللہ لذین آمنو مگرا کسانو چیمان راڈا آمال اکنیک فلاهم آجرون غیر من نون دی لگا دی عجر بی سابا بی سابا ای زکاوئے چی تا چاہتا حقو خو دین دیو خو نو اغب بنتخی اغب بنتخی اوستا صدقی جاریا بروا نہیں نن پا نورستان کی در سنہ دا قرآن دیو شر قرآن دا دعا گانی کیگی کنان کے در سنہ قرآن دی او شیل قرآن تا دعا گانی کیگی بداخشان کی درسون دی پسو دی ارام کی درسون دا. اماراتو کی درسون ملائشیاں کی درسون دا. دنیا کی در قرآن درسون دی شیل قرآن تا دعا گانی کیگی چاچا در قرآن خسمت کرنو پیغمبر تا سور دی الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا صَالِحَاتَ فَلَهُ مَعْجِرٌ غَيْرُ مَنُونَ فَمَا يُقَذِّ خطر کی درسو ندی او شیع القرآن تا دعا گانی کی کی فرمایو قدب و قعبات و نو کمیاو شید چې شدر جمک اید تعالی پس دینا پا قیامت علیس اللہ بی احکم الحاکمین آن دے اللہ خوف ایسا لکن کدب ایسا لکن گناہ مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الاذي خلق خلق الإنسان من على خذ ترأ وربك نكرم الذي عندما بالقلم علم الإنسان ما الذي علمك اللا إن الإنسان بل أكباء الرآه استغلاء إذ إلى ربك الرجاء عرأيك الذي اذهب كان على الهدع ومر بالتقوى عرأيك ان كان رتوات والله قال لأيك الله يرأك اللا لأيذن يتيد نسبع من ناسوا يتناصي ناس ويطرون نخاطئا فلينونا بأحسن نرو لا تطعه وصد واقترب سورت العالات ما کی ده اول د سورتونو لا دا سورت نا جن شو یو زه د بل صورت نشته او ترتیب د سورتونو کې اسپاډ اسپاډ لاوی د انبر ده ما کی سورت کې توحید بیان شې هغې سورت کې ترتیب ورګي قرآنی کریم ته توحید بیان نه نو قرآن بلار باندې بیان کا ځان نه کی صاحب ما جوړا وار یا مکی سورات کې سالورم آیات کې ویلو لقر خلقنا الانسان بياسن تقويم نو دې سورات کې خلقل انسان من علق انسان دا غوینه جمشو نه جوړ شوی او بیا درنه درخه ۱۵ شکل در کړي نه یا رب کی سرت کے شبہ کم میات کی ویلیو الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اجر مبی حساب درل اللہ درکئی ندی سرت کے در میات کوئی اقرا ور ربک الاکرم رب العزت من دے جو تاب عزت من کی طالب در اجر کی او تاب عزت من کی شرط کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا اقراب اسم ربک اللذی خلاق وولولا پنند ربستان زاد چی پیدا کرد مخلوقات خلاق الانسان من عالاک پیدا کرد انسان دراد بین جمشوینا اقراب ربک اللہ کرام وولولا ربستان عزت منده اللذی علم بالقلم شرط کی ترغیب ورکی قرآن آللا چھ خودنے کرده پا قلم باندی اللہ ما ما لانی آلم خودنے کرده انسان تداس چې دین پوئے دب آوے باندی کالا یقینا انال انسان کالا نددہ سکار سنجد مخلوق گماندی انال انسان لیدغا یقینا انسان دے سر کشا ارآ کلاچو نی دے دان لب دان لب پروار انسان یقیناں سرکشتے چه دے دا گوری چه از ما چاتا نش جت نشتے ز شل ما ز ما چاتا ضرورت نشتے نہ مخپنوں ت ضرورت ہے نہ مارگرو ت ضرورت ہے نہ دنیا کے چا دج دی بیا سرکشی او دی, دی بیا داس سرکشی څ دې بیا یې سوق نه پیژني نه رور پیژني جنی، غور پیژني نه خپل پیژني نه پردې پیژني نه دا چا خبره تا وغږدي نه دا چا راي دي دې بیا سر کا شي ان الانسان لا يغغا الله واستغما دته وځنا چې موږ نه ځان دې پرواه ان الا ربك رجا يگنور ست دي ېله لا ريته الذي آیا خبر دا سڈینا چامنی کئی عبدانی داسو اللہ بندا کلا چگرا بلی الله لرا ارا ایتا انکان آلالو دا خبرت گوی دے پیدا تو او امرابی تقوی یا ایو کم کڑیو دا تقوی تقوی دا اتوید خبری کڑیو ارا ایتا انکان زباو تو کده تک زیب کئی اوڑی د الله ده کتابنا علام یا علام بیان اللہ یرا ندین پوئی گی چه اللہ وینی دلگا کاللہ نده دا سکارسن چنم اخلوق بومان دے لا اللہ میان تاہی کمنا نشا لنا سوان بیلنا سیا کشبه کمان تندینا دا تندینا بیختونا سربونینا بیونیسم نا سیا دن کا دی بردن دو تعالی درو جن خطا کارنه فلیو دو نادیانو راوی بری پرماتلسا سما زبانیا زبانیار زرد چ حکم باوغم ز فرشتو تا راو مغوالم حکم بو توکما غلانه دا شکار ممند د سایتا کو تا او زان مذک الله تا بسم الله الرحمن الرحيم إذنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدركنا ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار تنزل الملائفة وظهر فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إلى حتى أمت بعيد الفاجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين يضلون من اهل الكتاب مفرقين حتى تاتي البينة رسول من الله يتبع صهفا مطهرة فيها كتب قييمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة وما يؤمرون الا ان الله مخلصين له الدين نقا و ان يقيموا الصلاة و الزكاة و دين قييم ان الذین اقبول بناه الهل كتاب ومشيكين فنال جهنم خالدين فيها احبان شهر بريه این الذین اعبادوا عمم سالحات اولائك هم خير بريه جزايا اهم عينة ربين جننة وعطين تجرم تغطير نارو خالدين فيها ابلا رضو الله ومع رضو عبو ذاريك ایمان خشي يراب سورة القدر مكی سورة در نزول کی پنز رشتم باز سورة عباسانا او تردید د سورتونو که او نوی نمبر ده مکی سورت که دره محیات که ویلو اقرا ورابو کل اکرام رابی ذاتمن ده نتگا اللہ کتاب و آیا تابی ذاتمن کی نتی سورت که داغی ممونه پیش گئی چه تابی دا چی ذاتمن کی لگا غشبای چی ذاتمن دکا وکه ما شپکه چې قران د عالم غېبنه عالم شهادت راغلو نو غلې عزت ورک نو طالب داسې عزت درکې حتار چې په او لار باندې تیر شي نو دا غلار نه خوشبویا ایزي زګاغه دا غات رو بویا نو چې قران په کما شپکه راغلو نو غ شپاو میظتمند شوها چه کم هشپاکی قرآن را غلو اغا دو رئیزت منده شوها چه دا اغا یوش بی ای بازد در زر و میاشت ده برابر شو نو چه کم هسینه که قرآن پروتی اغا بسو رئیزت مندهی دا کم اخلینا چه قرآن ویلشی نو اغا بسو رئیزت مندهی پا کم استرگو چه قرآن تکتیشی نو اغا بسو مندی کم زایگی چه قرآن ویلشی دغه قران به څورې آغازای به څورې عزتمن دی مو ګوت چې قران لیکل شي دا هغه ګوت به څورې عزتمن دی د قران سره تعلق د یو کپړې راشي دغه ځکپړې او د یو غز نه قران د جوړه کې او د بل غز په وروکی لا جانګې جوړکه نو باګه ځانګي وروکه میتیاز او بول کهی او موری په دو گوتو راوالی او نلکی ته کی دی زان نیه بچکه او کمه کپلا چې د قرآن نتاو شوا نو جه پا جمعات که قرآن راوالی او که سوڑا ته لرکی نو ده جمعات پا زمکه ام لک دی پا خبل پا ځکه د کی دی تعلق د قرآن سر راگه نو غیزت منده شوا یو لرگه ده و چې دا نیمه نیمکه او د نیمه کورسای جوړه کې او د نیمه د قران ټپای او ریل جوړګې راځي کورسای دی جوړا شوی دا غي د پاس ساړې ناش دی او چې کمنه د قران ټپای او ریل جوړ کړي دی. پای نه چاته سو کې ناشته ا بیا د بیګنی زکه د سر او ده لرگی ده سره تعلق راگه غی ازتمن شه. ده کپڑی ده قرآن تعلق راگه غی ازتمن شه. اوستاد ده قرآن تعلق راگه او تب ده ازتوالا نگرزی تالبا اللہ دلو ازت درکی. ازمت ده قرآنی کریم ذکر کئی. چکم اشفاکی قرآن راگه انده اگه اشفا اللہ ازتمند نوچه کمی سینا که قرآن ده او کمی خلینا قرآن ویلی شنوها بسو عیزت منده ای انا انزلنا و فی لیلت القادر منگارا لگل دیل را پشفاد عظمت کی صدو اگتالا سدشفاد عظمت شفاد عظمت ورادا دزرومی آشتونا خود دیش پی اغا عظمت اغا عظمت اغا کامو داغيز پاره طریقه دا اوغلا چې پین لازمي شابان باندې اولو مقام جوړ کو اخبارو رسالو کې چې پاتین لازمي شابان باندې د شپې سن رکاتا نفلوکا او پدیش په باندې ریسکونه تقسیميږي او دا کیږي او دا کیږي او او جو نیوا د پین لازمي شابان بارا کې څورو روایات دی کدھا حضرت علی نا دے کدھا حضرت عمر نا دے کنور نوغتول موضوعی روایات دی موضوعات کے ابن جوزی رحمہ اللہ پاغے بعد دی جرح کردی دا دارنگ زیاؤ نور کے حضرت شیخ القرآن چکرہ بیدانت دا زمانی زکر گئی نو پاغے بعد دی جرح کردی دی وغیرہ وسطی دا تول دا زن نا جوڑ شوی دی اصل که برامی کا آتش پرسته چه مسلمانان شو نو اغیی که آغا اثارو اغیی خودوور عبادت کرد نو با دغا پین لسه ما در شعبان با اغیی نوروز مناو نو با چهتونو با انده شم بلگلی خلقو چه اکتن جو اغیی هم نو بس اغیی رو رو اغیی بیا روایات جور کرد پېل لاسمه ده شعبان دغې هیڅ حیثیت نشته دا د ځان نه خارګو او شی جوړ صرف د دې لپاره چې ليله تلقدر اغ عزت پې کم کی ليله تلقدر مبارکي نه اخبار سوي فرساله سوي نه خبرونه سوي نه ټيوي سوي نه پ میډیا سو او کوي اودو پېل لاسمه ده شعبان اړي له اور مقام یا دلوی سیاتو او د ځان مریوال دی ولله جوړدل په دې شپه ریسونه تقسیم یې او په دې کې معافیو وا دا ټول ځان نه جوړ کړی ان ان ځان او فی لالت القدره و ما دا کماله القدر لالت القدر خیر من عامه شعبان شبر زمان غره د زرمیاشتنا انده غي عبادت دا نن زم ملائکه توروفیا رازی ملائکه جبرئیل امین بنګه په حکم درات زده یم من کل امرین سلامون داریاو کار سلام دیاوی ها یم سلام دیانو لګش پا یه فجر او دا به تر خاطور تر صباح پوری اسوره بینه مدنی سورات دی نوزون کې سنم نمبر قرثره طلاق نه او ترتیب د سوراتونو کې اتمه نمبر مر ده مګې سورات کې د اغشپی عزت اغه وو ده چې اغشپچه قران به ګراغله او ناغه عزت مندا شوې دوی سورات کې د قران حیثیت او مقام په بګوان خې خلک د شرک او بذات له جدا دلو ترسو په ان شاء الله قران نور سورت کی امتنان بمخلوقات پو بیسط پیغمبر کپکور کے پکندو کی دانی نئی او پکولی کی لنگا نئی او پکوی کی اوبنی نو دا دنیا خراب شی دا دنیا اسپور شی خوک پیاؤکور کے اتباع دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی قرآن دا سنت نئی دا دنیای امتبا دا واخراتی امتبا دی زکاوی یا لمیا کنیل لینا کفرو من آل کتاب چرینو آگسان چه کفر کنیو دا آل نا او د مشرکیو نا منفقی نا جدا کی دون کی دا نا جدا کی دون کی شرک او د کفر نا دانا چه صفات دا پیغمبر نا صفت ده پیغمبر خوٹی ده آل کتاب کو مشرکی نو تا خوباتا نو منفاکین مانا جدا کی دون کی ده کفر و شرکنا حتا تاک یوم البینا ترعیب و ریچ راق دیت بینا دنیل رسول من الله پیغمبر طرف دا اللہ نا یتلو صوفا متحرا چلولی زه یوی پاکی فیاغو توم قایمان په دې کې لیک دا کتابو مزبوطه دا کوانو کتابونو کې کوم ماصالات اړه پدې کې موار وما تفرد الذین اول کتاب او جودان شوہ کسان چې ورګه شو ورته کتاب مگر پس زاینا چې راویته بَیینا دلیلو قرانو وما امروا الا لعبد الله او دایته کومنه شوې مگر ده خبرې چې بعد دوګید الله خالص کوم کی الله ته دین لاره حنافه درې دونکی او ما دونکی شرک را ويقيم الصلاه ويوتو زکات اې عبادت د بدنې کوي عبادت مالې وذلك دین القییمه او دا دین مضبوطه دین قییمه ستاوه دین قییمه دې تا چ یو دا و ما یمرو الا لیعبد الله بولسین ما حتینا یو چای کی او دیم و یوتو صلات و عبادت بزانی ادرم و یوتو زکات نوچه عقیده ده مضبوط هی ده توحیده او ده سنت بانده عمل او بیا عبادت بزنی او عبادت مالی دادی نه قیم ده انا اللذین آکا وروم آل کتابی یکننا کسان کتاب مشرکینا نا پور جاننم کی بھئی ہمیشہ بھئی پدی کی اولائی کون شرور دا کسان دبدتر د محمقاته یاکن نه را کسان چغی مان راړه او عمل اوکنے دا کسان بهتر د محقاته ن ک عملته وئ کای بداوی وي افسال حتو من عاماللی ما وغاشار ن عملانه د چغ شارې مقرر کړی ن ک عملانې ته د ځان نه جوړک شه پیغمبر او صحابه کړي هغه نیک عمل لې چا غي نه کړي نیک عمل ابو موسی شریف رضی الله تعالی نو یو ورځ راغه عبد الله رضی الله تعالی نو صحا ور دې ستا جمعات کې مې اونې کارو دي دو وې څو چې مو زوشه حال کو بتیزاتیزا سبحان الله الحمدللہ الله اکبر لا اله الا الله ذکر وکو بتیزه ذکر وکو هروی خان اگر آوی خپل شغای واچو نا او بل دېم جمعه اغه زاید اغه جمعه تراغه چموزو شال کو بتیزا ذکر شروع وکو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نو ورته اغلی حال سیاب ولم تطلا وحال لم تكسر دا جامې چې ما د نبیع السلام مرګ ارتیا کې چولی وی اغلا ان دي شوی او دا لوکي چې ما په کې د نبیع السلام سره قران کړهو اغلا ان دي ماچوي وقد جئتم ببذات ظلم او تاسطور بذات پیداک ما اورام الله م ت نه د نو ن تاسو مګر ب دایان نه چې پ زیزی کار کو د د تهراو میان کېې هین شوروشي ا په یا بل پرزی او الله هو او الله او تاسو مګ ب ب داتون شړ د د بیا سلام د وفاد کو لادو وخت نه تیر شوي سالی چې په طرقه د صلى الله علی سلم ان اللذین امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چه غی ایمان راړه اعمال آو نیک اولای قوم خیر بریا دا کسانی به تر د مخلوقاته بدرای په دې ذراوته ځای یو جنا دننه مشکریای دي چې په یی واد والی همیشا وی بدی ګیا همیشا رضا بی اللہ تدینا او دایره زوی دا الله دا ځان کاله من خشی رب دا مقام اچانه دې چایې وروزه الله نا دا الله ني یراو کر نو الله به دا مقام متور کيه سرت کی ترغیب ورکو اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا او احسان په مخلوقات وباسد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحیم ایذا زلزل الارض زلزالها واخرجت الارض اصقالها وقال الانسان ما لها يوم يبعث تحدث اخبار ان ربك هو خالقها يوم يزمر الناس لتقي الى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل موزاون کے درې نوې پښورې نه سانه او تر دې د سورې ترونکو یو کم سلام نمبر دی رب تد دې سورۃ نما سماکسرہ وګاو وجوهو باندې یو دا چې موږ یې سوراکې ترغیب ورک جناب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم تا تو دین سورت یہ اس بات قیامت کئی او تخویف ذکر کئی چتاب داری دی پیغمبر کو کا کتابداری داری دی او نگڑا نگور خیامت راجی او تاثر بیساک کتاب کی گی سورت یہ اس بات دا قیامت او تخویف وار گئی براتلو دا قیامت ازاز زلیلہ دل ارد کلا چھوڑا کی ازمکا کې راکی توڑا دی و آخر جدیل اردو اسکالاها او باباسی ازمکا اخبر بو جنولا و قال الانسان مالاها و بو اینسان سوشو دی ازمکلا یوم ای دن تحدث اخباراها پدا راز گی پیان بکی دعا اخ اخبار لرا حالت لرا چه بدی بانی سشویه نظمگا و بگوائی کہی بیاننا ربگا و حالا دیو اجنا چستا رب بہت انگڑی دیتا وی بمانا دا حکم لگا کې کے منگا حصول کی ذکر پر وی بگانو مانو راجی وی بمانا دا امر وی بمانا رب گا الانحال وی بمانا دا الحام حالاکہ موسیٰ علی اسلام مورتے وی الحام وي ب مال لګلو د فر بیایان را بکله دوا جنا ج ستاه بکم کړړی دی تا یو معز اوو دورنا سوشتاته پهدار کېوا پ بشي ګډولډلیور عاممه نووم د چا چا مالو ګپان دا ضد یو زری خانوبو دیلا او چا چا مالو ګپان یو زری پد اوو وی نی اغیلا بسم الله الرحمن الرحیم والعدیات ظرفا مریا تتهافظون لا و و ان الله واسع على ربك القانون وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشهيد الا لا يعلم اذا تباتون في سلام في سبيل ربهم يوم الدين الخبير سوره العاديات ما سوال نسم پر سوره العصر نا اور ترتیب سوره نو کے سلام نمبر دے مکی صورتت کے درین ایات کی دے انسان یو حالت ذکر ک وقالل الانسان اوماہ نودی صورتت کے د اشپگم ای یاد کے د انسان بل حالت ان انسانہ ل رکبی لکنور انسان د قرننو ناشککر لے یا مکی صورتت کے آیات ایات کی وے یاو معلی یا زرونا سراشتلیور آمما لم۔ ندی سورات کے نام آیات کې وی ہے ها افلا یعلم اذا باثر ما في القبور قبرونا برا پاسو لشي حساب اور سروشي یم کی سورات کې وی لو رو امان او جدی د دې یمانو غوتل شي نداب او څنګه کوي ندی سورات کې اخر کې وی ان ربهم بهم يوم ذل خبير ز غلمته پتا ده الله خبردار دې د ځان مانا سورګي تیار انسان تا انسان له بې داري ور کوي چې انسان 20 شا وګور هغه مالک و تلګون ته کې وا خا چولې دې ګوسر وا تا چولې هغه خپل مالک داسه تابیدار دې چې پر غشو باندې خيږي پر تر باندې خيږي او پروا نه کوي او تو مالک پیدا کړې تاله رزق درکړې تاله ژوند درکړې نعمتونه در باندې کړې ان تاسو الله د پاره سوال کړل کمل چې سره او خیار ډاکټر و حکم دا ورشي نو انسان تا دا غو بیماری خي نبوزو لونی وی کی کې دي ټیسټونه او لوګي بیماری وټاو کوي چې ستاف نه نه بیماری ده بیا داغی سبب و توقعی چه دا اولی دارتا لگی دلی دا. ها لگا ورده تیسونو نوگی وی تا تک کرونا دا. نو بیا وی اولی دارتا لگی دلی دلی دا وی اولی تسرکاری اسپطال <laughs> بیا نرازی. <laughs> نو بیا کرونا دا وییو. ها اٹولا غٹو تا لگی. جزانو تا خواه نلگی. ټول دي غټ غټو ټاولا کې دي ټوله ترا چې پاتې دي ته بم دا ټولي یری ها پریز راځي پونه او نه کیه بیا ریموت کنټرول دا نو بیا دا هیڅ علاج وتخېو چې علاج واسی یو نو غي علاج وتو غي ځدايه علاج د دای استعمال کا خبر شي پدی صورت کې ومن انسان د اصل بیماری خې یازل بیماری دې صدا ان الانسان لربیه لکنود انسان د رب شکر ا دی دا بیماری ټ لگے دې ځوته صدا الله ما شکر ا دی د سبب سره نو سبابه خې انه لحب الخير لا شدید د مال سره دې رامینا مال سره چی مین زیاده شي بیا سڑی ده بیمارای لگی یو مال گتل دی یو مال ده نو آغا منانه ده المالو البنون زینت الحیات دنیا داد دا دنیا زینت ده مال اللہ اللہ درکو نو داد دنیا زینت ده سلیمہ علی اسلام لے بادشاہی ورکڑے وار نشیشو بنلی جوڑے کڑے وی نو داد سناروانو سلیمہ علیہ السلام لے مان ورکڑے ہو حرد عثمان رضی اللہ وطلعانو لے مان ورکڑے ہو حرد یوسف علیہ السلام لے بادشاہیو ورکڑے ہو حرد دعوود علیہ السلام لے بادشاہیو ورکڑے ہو ندا نارو آو مال منہ ندے دے مال سرمینہ منہ دے مالو گاتا سورج گٹلے شي بنګلی جوړی کا, جوڑی کا والا, دی رکل جوړی کا غړ زان د خپل والا جام په هزار دا واچو 1090 مینا د مال سره نه پکا ځکه مینا چې ور سره زیات شي نو بیا د پاغمان باندې رور پریدي خور پریدي خپل بریدي دی, دین پریدي دی. چه بیرونی کوټونه ولا بیا په اسی ور دا غیده پاره بیا د پلار خلافوم کئ دا غیده پاره بیا د ملک خلافوم کئ دا غیده پاره بیا د دین خلافوم کئ زګا مال سره مینان زیاته شوی او زمينه ورسنه نیو نو چې هغه ورتوي به سه بدن کوه مال چک بدن کوه دیو ته استا پچک زمیتیا زم نکو سمال مال په خپل را کړه مان دغه پورا ده چې مهال ما وزرونه شه ما جامه او پیزار مستیو سورلی می ضرورت شه کور دی رامهشته بداره لپور دی زګا مین د مار داډه خراب شه ده مال ګټه او مال سره مینا چې مینې ور سره راجی نو کارخانه داری بیا ولا خوب نو ورزی او د ناشي ګولای خوري او چې مال سره مینا راجی نو جلک تاوانی وشی نو بیاچ پلارو روانی نو گو تشمیری ها جلک تاوانی وشی تبا دسار خبری که او دسار مازغ ببنزایی دیده با ایساب کتاب که نو خلق گوتای ولوید دو جیاز دیدوب شوه دی دکا مال سا مین ناروانا مال گتل ناروان دی حب الخیر اللہ شدید سبب دی علاج سا دی حلاج دادِ ازابو سرمافق قبول لانتا مرگ یاد کا چه مرگ برانبان دی رازی او بیابا پورتا کیگما ما سر بیساب کتاب کی ندا اللہ ناشکر ببیانا گرزیم وَاللَّا دی آدِ رَبْحَا شایدی اصُنَا سَنْكِ دُنْكِ ضبان پداسِ آل کی چه حب حب کئیو چه اصر وانی او داد اکونا اور ورباسی والله دیات ضبحا ها اسو شاہ دیا سنا حباب کوونکی فرموریات قضا ور کی دسمونو نا چلا غه ایپ پاپ لگی او خپل کړو فوزر می ایاستا ها عبد الله بی مبارک رحم الله میدان جہاد او خط لیکلو او ہی ژوند لیکلو یا بذل حرم من لو ابشر دما لا الامکان ما قبل عبادتی تلاگو وذ حرم من عبادت کوم کیا کتا من غلی دلے تو بو شوی چې ته عبادت کولو به من کان نه خود مخدعو به دموې فنغورنا د دما نه تهذبو تاسه غاسوږی شیخ پر اننګین بوخت او زمن سینی پوینوڑو انده شویدی ری اول آبیره لکم ونا نو آبیرونا وا جسنا بگیوال غبار الاتیبو تاسو لئی دمشق او دامبر بون مبارک شی او منلا ده اسون لخبوغ گرد غبار هغه دوڑی دی مبارک شی ری اول آبیره لکم نو آبیرونا وا جسنا بگیوال غبار الاتیبو والا قذت هنا من مقال نبينا قولهم صحيحون صادقون لاكذبو من ذا پیغمبر صحیح خبر او سے دل لایا دمو مبارک للایفي فی ان فيمريو الدخان نارن تلحدو چغدلو چا الله بدین کے سمه ترسی د جان مور بن او زای کیگی ها ها دا کتاب الله انت کو وینلا له شهيد وي مې دلایق او دا الله کتاب گواډه چې شهيد بس من نه دا الله کتاب دروغ نه وای ها څو غو راغد مالک د پارا کو تر خوږي او د مالک د پارا د روزان په تکلیف لگا وان مغيرا د صبحا لټه جوړي په صبحا کې فوز نظر نبی نہ کا نو پور دگی پدا وه باندې ګرځو بهار فوز نظر جما نو نو نی پدا کی رونډ ټول ورو یادا ګرځو بهار کې یادا دنه د دشمن کې انل انسان لربې لگندو یقینا انسان د برباد د ډیر نه شکر او دې او دا انسان په مینګل مان سره ډیر صاف دی هغه ګورو ته کلاچ پورته شي حاجی کبر نوږي او سارګم مسیح شي سنوږي یګینن رد دی په دیوان په دغره خبردار بسم الله الرحمن الرحیم ارقاریاتو بالقاریاتو ما ادراک من قاریه يوم يقولون الناس با الفراش نبفوث وتقول الجمال کل عهن المنفوش فأما من ثابلت موازینو فو فوه فی عشا تیر واما من قطفت موازینو فا امه روامیا وما ادراک ما هي نار حامیا سورة القاریاتو ادراک موازینو فا امه روحانیا نظر کتير شم اور تدید صورت کی سل یو نمبر دے مکه صورت یو حالت د قیامت ذکر کا نام یاد کی افلا یا نم اذه برو ثما فی القبور قیامت بل حالت ذکر کای فمن من سبل ما شدر عدیاں خبر نہ برا پاسول بیا بندر سره ای صاحب کیږي ستار سودا ماند سرت گې اس بعد قیامت او تفیفه الکاریا تنگون کیو راز ملکاریا تنگون کیو راز کاریا وتسکوی لئنها تقرور قلوب زګذاب زړونه ټنګې ده بدلاสา وما درکم القاریا سپوږ ته الله سوا کاریا سله قیامت یمایا قوم ناسکل فراشل مکتوس ینه تکرو یوم ما تنګیو با غرو چشبه کالګ پشان پتانګانو غرو ورو او شيبه ورونا پشان وړاډنګ نار جا سوت چترن چتوند اعمال داګ دی به ویپا ژوندتی چکو شاله کوم جو اور جا اسو د وځ په څېر د امن او داوی و مو حیانو زاید ریهویا سبوږه تعالی صداویا نارون حامیا داول د ګرمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للقدیر عطا یت الله جنک الله سبحانه و تعالی اللهم تعالی سبحانه و تعالی اللهم تعالی و اليقین لا الجحیم و لا ترونها اليقین سورت تکاتر مکی سورت دے نزول کشپارسم پن سورے کاؤسرنا ہا ترتیب سورتوں کیاو سر دین نمبر دے مکی سورت کے اس باعت دا قیامتو ندیگی تزید منا دنیا چی دنیا پو ریڑا مطعا قیامت دا قواجو ہوگا سورت کی تزید منا دنیا الله کوم تکاشر رافي گتاس ما ډيرو ا ديرمانو حتا زور کوم مقابر ترې پورې چوراسې تا شک برمو تا الله سنا شلاو د شلاو سنا سلو نظر او زرنا ناک ابا ډېرې راست راځ کلا سواتان منو هدا شکار سنگ جدمو ګمان دې چپو بشي تاسو او بیا نند راز کار سم جد ملو ګمان ده زردای چې کوه بشه ایتاسو نند راز کار سم جد ملو ګمان ده لوط عالمون اهل یقین ککو له تاسو بین یې اخینی نترونل جهیمه لیدلو تاسو جہنم تر یم داګد پر باسا عمل کړو ثم ترون اهل یقین بیابی نین دیل را پس درگو یا خیمی، او بیابی تپسو گر شیستان سنا، یاو میدن آنی نائیم، پدار دنیم دنو، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنو، حضرت ابو بگر شدیگ رضی اللہ تعالیٰ عنو، داد نبی علیہ السلام سر ای اوباق تعالیٰ عنو، او گد رواد حضرت ابوبکر رضی او عنہ دا سو ټیم دے چاګه ټیم کې خلک د کور نو اتل یعنی ټاکه د غرملہ داس ټیم دی یا نو وخت دی نبی علیہ السلام او توی څنګه راغلي بثوی ما چې تاوی نو سلام دربان دی واچو دیګه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی عمره بدی ټیم څنګه راغلي وی وګشومره صوفا خبره اوګیو مخوب نه راځه تا بستا خو ترالمه نبی صلی الله علیه وسلم یې ځی جواب شو ابنی تیان الانصاری او صحابی داغه کنجرو باغو انت لا او ته ابو سیوګه دا وخځیو تاوی چاتله مونږه یو برادی دې ګلک سات بعد اگرای او دو بو ګډه بھوګ باندې پروتې چا او د یولی درو اگا مشک او گردو او رامنڈ اگراو نبی علیہ السلام مزان سر را کو کر سور اخو اگم علمانی میں او او کور دے منڈ اگرا نبی علیہ السلام وردو اللہ تز بہن نزات در ریم پہنو آلالالانکے زکر زسری جے خوب میں علمان راشی د گودنو نبی آسیزو نگا دی جے خوب میں علمان راشی نو آگا بیا لنگ او بلار بیا وچه تنگو وې جاو گا لا به مې په ولاغه دي تنه کور جوړا چرګا یا چی مې بیا لا نه لا تزبان نزا ته دره او ساعت بعد هغه ګنګوچی راړل کاچا پاخه نیم بوختا د کجورو هغه وتکه خلن داسو خړی ضرورت یې آرې کوما کجوري خوړی حالت او یې عمر لاس کې گانگوچی ده کجوری نیوال ده او نبی علیہ السلام وقتوئی سمنا توس اللو نا یو مازین آنی نائیم دنیمتونو تا پوست بار نکی یخ سور دی حضرت عمر لاس پر ایک ده دو او نبی علیہ السلام دو دین تا پوست بار نکی بیاو ددی بام در نکی نیمتونو در بانده اللہ کردی دی لکچنزان لکن نسو چو گا څه پتاي سوره نعمتونه غړيدي نو تاسو ورسګريا دا کړه سن مالت تسلمي او مېزنا ننده ويما بیاवस्था سن تاسو وګلئ شي په دا رزه نعمتونو او نوې نعمت علم د قران دی چا لا علم د قران دار ک الله قران تکي نولي الله قران را واستي دین اړوند نعمت به باندې دا الله د نعمت شکریاضا کا مکه بسم الله الرحمن الرحیم والعشر من الانسان ل یفسد الا الی آمنوا و عملوا الصالحات بالحق و تواصوا بالصبر سوره مکی سوره ده نزول کی دیاں نس انشراحنا په دې سوره کې ترغیب ورګی ایمان او تا چ انسان توان کې حد توان نه باندې بچ کیږي چې عمل دې صحیح و دنیا ته چې انسان رات نو قربند لاغړو به سي کپڑا نو او بربند راغلي او چې انسان د دنیا نه زی روزان سره کفن ووزی کپڑا ووزی حاضر بیا چې دلی یې غووزی دا فور پیېچې دلی هغه وڅې نو ګټوان نو که هغه غټاوپا سیف ځان سره وړل کما چراغ له وت چراغ له نو د دنیا غټاو تاوان نه د مراد غټاو تاوان د اخرت دی دنیا د جراتین او پانځه چراغ له وی ګنا درپور نه نو او چې د دنیا نازي نو د ګناونو پیټي دی بسردي او دا پردی اکون دیوالی دی دا الله حق دیوالی دی او دا اللہ نا فرمانی دی کردی دا دا گناو نو ڈک لانی دیوج زمان شریف ایلیو ایلائی اللہ قدس بہت زیفا کبسر ولی زیفا کن اند کل کریمی فابلی ذنوبی بیدرائی و انا عظیم ولائی افر بغیر عظیمی الله ستا بندنن خو وروږی تاسو سبق او زستان می م او قربا چی زب من دین اوګه د مېرمه کا درکای زمو ګنایګار راغله ما هته ګناو او معاف کې زستان می م اوته می قربای الله ماته زما ګنااونا معاف کا انسان تاوانی دې وال زمانه دی شاید دا ماجیارت دی شاید دی معنا دا ولا سر شاید شاید زمانہ انل انسان لبی خسره نو یقین انسان له پتاوان کی هندو توان بدی الا لذینا منو مغراق سان شای ایمان ورن او عمل صالحات اوملو کرنیکو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ او بیانی او که حق ده حقی او بلتا وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ او او که ده صبر بمصیبتونو زکر ده حق بیان چکه تقریب بخا مخای مصیبتونو برازی یو چې ایمان او پکه عقیده ده تویدوا دیم عمل سالی عمل په ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریم چې ده حق بیانی او قده. او سلامرم چې تکلیفونه راتل او صبر کو احمد طوان نبچی مکه بسم الله الرحمن الرحيم و اي لكل همات المات المات الذي جمع مالا وعدد يا سبن مالوق لد كلى المات ضربت ومات ما درت المات نار سر يوم ظامك سرت نزول کې دوه دیرشم په سورې قیامت او ترتیب د سوروګو یو سم څلورم نمبر دی قران کریم د اولن چروااله نو دوه ډالی بیان یو یوم انقاد تابیدار د الله او ګین غیر منقاد هغه خلک چې هغه د الله نافرمان فرمان ندي دا الله تابیدار ندي او د دې دوړو کله کله صفاتونه بیان نه کله سیاتونه بیان نه کله مثالونه مقامات بیان ده نو دا دوړو وروانو قران ختمه ده اسه ناګورې دا دوړ ویر شي دوړو پی جانا او د دوړو د صفاتونه بیا بیان یې چې نه ګو جانا چنگی درو پی جانی نتبه بخپلا بانده پی جانی بیا آیا او زائی که یو بادشان مرو او بی بی کونده پا دیشوی بی بی وی چه زبا واده کوم و زبا داد چانسارا کم واده چه اگه دا سی او دا سی او داسې سی شکلی دا چه دا تالیب خبر لونوار یوندبو به موصو پاک صفات وباندې زما هات هغې صفات او بین جنہ کته کې د منقات صفاتی الحمدلله وایا او کته کې د منکرین او د غیر منقاتو صفاتی حد ځان نه لری کا اوس اول چې په دونه د هغه چا ځګنا فرمانه دی د الله نو سراي هم واځي یو صفت صفات د غیبت یو صفات د باطل پرستو دادې چاغه د حق پرستو غیبت کوي اشاري بوته کې غدا دی وي غدا دی وي اشاري غیبت به کوي اوبد د سر مال سرکاوي مال به جمع کوي نور الدين سره کار مسته نو اول صفات د باطل پر سو ذکر کا وایل لک نو مازه د نمازا هلاکه دیار و ایب لټون کیلا اشاری کوم کیلا غیبت ناروا دی په دین کې یو دے غیبت یو ده جرحا یو ده بہتان غیبت ناروا دی چې یو سړی بد به آنے دا ذ شرم و مزاپارا یو دا جرحا چاو سڑی کی دینین او اقسان دے او د دین د پاروائی دین بے محفوز کے او بچ کے لکا صحاب الجرحا و تعدیل کتابوں نے لکری دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا صحیح مسلم پا مقدمہ کی پتیڑی رو گد بحث کردے او دا علماء او اقوالی ذکر کردی چه اغید آغا چازی کر کرده چه کمو که نقصانو دیدی آغا بیان کرده یاو ده بوختان چه او او عید نیش ده او تی پی جوڑه ده دروگو بدنامو پښتو کې ہوئی غیبت ناروا ده جرح جائز ده جرح آی او سڑیگی دیدی نقصان ده او تد آغا اگا نقصان خلکو تا خید اغه جائز دې دی وجنا ا مفسرین ذکر کوي من ان کا جلواب الحیا فنا غیبت له چاچ ساده د حیاو ګرځو او ته پاګ رات کې ندا غیبت علامه قرطبی ذکر کړی دارنګ الحسن بن بصری وای د دې قسمه خلقو مې بد یعنی دا غیبان دي جرحه جائز ده یو فاسق چه اغاق اخبل فسق خوره یو دویم صحیب الحوا مبتدی او دریم سلطانی سلطان جایر او بادشاہ چه ظالمی دا اغاق غیب او دا اغاق نقصان کارکولی شی لکه صفیان بازار گی او بگر زیده اغاق باوی یا حارون انت ظالمه و انا ظالم الا ما قل لکا انت ظالمه وارو نت ظالمه زبا ظالمه ماک ما تا ظالمونه سلطان جائر او ظاگرد جائز دے وایله کله مضا دل مضا هلاکه دیو وایله ټاون گیلا شارو گون گیلا اغلا چې جمع کئ مال وا ددا ویش میر دیلا تو خای گدیلا ګومان کئ دی چې مان اخلا ده می شبگی دلہ دی وټولم دنیا کی یادې ما معنا یا سبو ان ما لو اخلا ده ګومان کوي دې چې مان ددبر دنه کی دلوي جنت کله ننه داسنه دا لایم بدم بل خفتل خود هم زرد چوبو ګول شي فزا ما دونکی کی او سبوا د تعالی سزا او دا اللا بل شوه ده آغا چه عمله وگئی او دا با دای باندی جو شوه فی امدی ممدده دا پاستنو دو دو کی زکاور چه تیز شی نو دا لکه دستنی لمبه کئیو اغاور اغا بغتا ورکوله شی نو غیر یو نقه دا باطل پرستوی ذکر کرا چه داک پرستو غیبت بکئی اشاره بغتا کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر قید فعل عبو قبی اصحابی علم یجعل قیدہم فی تظننو ورسل علیم قیراً آبادی ترمیہن حجارت موسکیل فجعلن قاسم مقبول سرہ فیز ہما کی سرہ دے نزول کنو لسم نمبر پز سرہ کافرون او اور ترتیز سرہ تنو کی یوسن نمبر دے دین کې بل نه ښا ته باطل پرسته ذکر کوي چې بل نه غه د اژدها الله د دین ځایونه برواني د نبی عليه صلوات و سلام نامه کې د یمنیو بادشاہ او ابراهیم هغه یو کې استاد ځای جوړک او بیا هر ګله دعوت ورګو چې دی ترازی او د تواف طواف کوي دو تنه مکیم و ازمیت اولیگلو چهان دخال کنه دعوت ورکی چه غیران دعوت ورکو یو عربی راولا گید او اغا پنیزا باندی اغا یو تنو او اغا مردار کن اغای متختی دو اغلا او عبرات اوی عبرابی خان نارب و بدو زمان قاسد وجدید او زوباو زدای دا خان کابر روانوما او ځان سره تیان او فوج روان کو په لار چرات یو ځای راځي او ارض د لار خطا شو یو سره ابو راغال ازای ما دې دل دا غا, غا کنه دا ابو راغال نو ابو راغال ځان سره ګه چې ما ته لارو تو الله کمشه پوکشي او دا غیبان زخم راځي نو غزر نه جوړي او چاګو چاړي زخم زر نه جوړي او چپالډو کی زخمی شي نو غزر جوړي زګه پدی ویش تر تشلې دلی پراتیه فجالون کازماکولہ ویګورون لایوا پشاند و هو غون مشو بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> لئیلہ فکرشن ایلہ فکرشن ایلہ محلت شقائی واسوئیم فایعبد برق هذا البیت اللذی اکلمهم من رجوع من قوم سورہ قریش مکی سورت دے نوزول کے اوکام دیرشن پان سورہ اکتین نا او تردید سورتوں کے اوصل شمکم نمبر دے پدی کے بنا نکھا دے باتن پرستو د دنیا پس سیمه باندې وای ووډه او جمع باندې ګوړي وو دین به وتا نس دین ځای کی او ری تبو عزګار دنیا کی عزتمن قوم نه پای کې عزتمن قوم هغه کورې شو زګا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیدا شاوو نو دایو عزتمن قوم کورې شو رغم ان نبی علیہ السلام تبروا دا قومو ګسره دا جین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومو او غیله علی ذات پسو ورګړې او داهی عزت خیال او نصات دایله علی ذات ورګړې او په بیت الله <سؤال> دایله عزت ورګړې او په جناب رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم دایله عزت ورڅغنو د دائی په کلی کې بیتو لاو او دائی نرادل چه باده دی پا که کو اوزگار و تنوکارو نه و تدیرو او دا مان دا گتلو دا پارا یو ملک او بل منت روانو یمن تبتل شام تبتلل نوالاو ای دا او دولت دا پارا خود مند والی او د دین دا پارا اوزگارو نه پا کار دا چه باده دو کی دراب دا دی بیا دونه ماتونه کوي چې سړې منډي وای ځان کړایو پیسې ګټي نو دوه فائدو یو اقتصادی फायदा چې اقتصادی फायदा او تورزی خوراک مزیدارو کی او ګند امن د پاره نو تاسو نه غا اقتصادي फायदा هم درکړو اپګېډه ماړګي وای ا منه انده مې در کړه او چا نو په کار دا یو ستاسو څخه مننه کوم تاسو نه فرمانه وګرځیدای لې ای لاګ коре شو او زه زموږ په مینانو коре شو مینا رايي او سفر به چې میږې د پارا د ګټل او د سفر په ور کې د پارا د ګټل زممال فلیاب دورو به ازند وګار دې عبادت دګي دراځ دې کور عبادت خو کو عبادت مستوي نموس خو کو وما کنا صلاتو من دن بیتی الا مقا و تفذیا عبادت حج عمرې ته وای حجونه عمرې خو غي کو لري عبادت خیرات ته خراتونو غاغې ګور اجام تمڅه قاتل حاج او اماره المسجد دا عبادت نو زکه عبادت آغې چغب طریقه زمای رسول الله صلی الله علیه وسلم او تدای عبادت په طریقه رسول الله صلی الله وسلم نو دا ځان کڑولو او عبادت څنګه وی پرياب د رب احسان به وګاره چې عبادت کوي تر دې کور او کور داسې نه وي فالیا د دوا هدا بیت زګایه عبادت بیت الله نه ده د بیت الله په طرف دی عبادت د الله تا د بیت الله عبادت نه اکیلا وي نو نبی عليه السلام تعالی حکم نه کوج بیت المقدس ته موزوک او د بیت المقدس عبادت نه بیا به وطن چې بیت الله ته مخ را واره دا مانو شو چې عبادت زائرولو ته عبادت الله دی هے او طرف ته الله دې مخکوه مداغي عزت په کراغه ز بیت الله صداغي طرف ته مخکوه عبادت به درب کې حضرت عمر رضی الله تعالی نو چا جنې اسوت کولو لراجه واجراسا التودرید اگوی والله انك الحجر لا تذرو ولا تنفع جماله بالله قسمي تو گټه نچالن انسان ور ګولشی نچالا فائدہ ور ګولشی ولو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم کا بېدوکا ما که ما نبی علیه السلام نویلی دلی چتای خولو دلی ما بچه ری اونوی خول کردی او زمان پیغمبر زمان معبوب خول کردی زکا دی خولو ما ها دی ده قبر نچا پیر اگر دی خضیق خولدی زیارت لاروان دی نو په دروازه کې گٹا خولدی احترام کو مویی احترام پیر رکشا احترام کئی دا احترام دی مگو غلط کارونا لا اللہ بھی پریش احلی <متحدث> اللہ بھی محنت <متحدث> شتائی و سیف فلیاد دو ربا حضر بیت فکار دے شی باتتو کی درد دیکور اللذی یتامو من جو دعا اللہ شدودائی ورکڑی دا دیلت لگنا من خوف او آمن کڑی دیدی دیل و دیرنا مخی بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يقبض الدين فذلك الذي يغني اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم راؤون وينهون الماعون سورة ماعون ماكي سورة نزول كه ونسم بعض سورة تكاثرنا دېږي چې به په رستو بلان نه کوي چې بلان نه کوي دا دا یتیمانو لوبه ټېلې ور کوي یتیم سره زیاته کوي هه مظلوم سره زیاته کوي هر ايته چې ګذب بي دینه هغه دې نه پا سړې چادر ژوند کیه قیامت فذالک الذی يدعو اليتیمه دا سړی دې چې دی له ورګې یتیم لا او ته ځوالې مګې په خوراګې مسکينو فائرلین مصليين حلاقد مسقم غلام هکسان چې غې دې مطلب د نورو بی چغی هکسان چې غې ځان غې فرقوتا ويمنو من الماء او منې ګې ما منيش هر تبي دې لسمانه ذکر کړی يوم و یمنون او من قایما مليشه ینه حق بیان ته دا حق بیانوم نشی کوله چې نور سره شي کوله نو خلکو الله دا کړي راګا حق خبره وکا نو ته خبره نشی کوله و يمنون الماء عنه امريكا اماملی شان حق بیان بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا القوسر فاصلی لربک وانحر شان القطر سوره کوثر مکی سوره نزول کی بن لازم پس سوره عادیات نا او ترتیب سورتونو کی یوصل اتم نمبر دے د باطل پرستو نخے ذکر یره د حق پرست نه کیم راتو خې ای کنه د حق پرست نه غیدار تا خې یو نغیدا ده چې داغه د بدن او داغه د مال عبادت د الله ده پاره ای بدن به د الله ده پاره ای کړهو به کی سړې کی با بیماری با خدا الله ده پاره پروا به نیو مال به اللہ دو پاره لگی او بروابه نی سره کوسر که اللہوی دوسی زمال راکا دو بطال درکم <coughs> سره دی چه اللہ درکڑی دی دوسی زمال راکا یو بدن مال راکا زمال دو پاره او دوی مال زمال دو پاره او لگو زمال تال دو کاره او کما یو دیر خیر با در لگر کم کوسر دیر خیر تا وی خیری کسیر ادویم این نشان ای گو و استاد دشمن با بیغ بنیاد و باسما چه غواری چه زما دشمن دیتا باشی ندبادن عبادت دا د دا پاراو کا مان دا الله د پاره لگو تا بیا تماشا کو استاد دشمن با پڑن مخیر آبروزی اتبا کی گیبا انها دوینه کل کوثر کوثر عربای کی خیره قصید توئی مشرکین او د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بارکی وی د رسول الله صلی الله علیه و دری زامن شویو او دری واړه وفات شویو ناغی وی رسول الله صلی الله علیه و سلم میراثه او د رسولشتنا نو الله میرات نو میراث نوی د لمایلن د قران ورکو قران می والله ورکو چاله چاله لمایلن د قران ورکی دا په لکونو باندې بچی بیا شاگردانی د قران هغه بچی بیا نو میراث نوی ما ولایلم د قران ورکو کوثر علم د قران می والله ورکو لو خیر او ل خیر دقرآ علم دی ان آ کل کو سر مندر کطال ډیر خیر فصل ل رابی کوونار عبادت کو د پار راستا او قبانې کوو د پار الله د بعدې بعضت الله نه د ما ل بعدت اللهله یا کو سر نه ماد حضرتعالی نو سبح جل اللہ تعالی نو مور نو اوسته او نبی علیہ السلام د دې مستا خدمت کوي د نبی علیہ السلام ننص کاله خدمت کړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره بشفاعت کې هغه کوي حضرتعالی نو سو دوي کالا به نن د کا زبتا کم ځای مو ما نبی علیہ السلام مرتوی بلی سراد سکا ورده وی کمدائی چه احمان تللشی وی کال دنائی وی بلی سراد سکا وی کال دنائی قالا اندال حوض زبد حوض گو سرسر اولادی ما آغا حوض سر آنیتو گا دن جو میں سمائی چلانی لوگی بشاند سرد اسمان دی ما او و شدو بیادا من الله بانا و حلا من اللہ صل دانیو بو با دا گبین اسپینی او دا پایو اسپینی او دا گبین شادو نا وخواگی او زبا چکی اوما حلمو ای لیا حلمو ای لیا ما سغر آشائی ما سغر آشائی او. زبا دا اوزنو بوز کئی او زبا شفاعت کن دا پل امتا اللہ دی منگای کراو زما د امت او د ل مو خپل راه روانه شي فال یزار دم عن هذه كما يزاد البيرزال زما د روز بداسي او شانل شي لکه پر دې او چې سړې شړې د فصل نه زبا چغي کما حسيا بي حسيا بي اوسيا بي ودع زما امت يا نين زما امت يا ن بايوقال لي يا محمد انك لا تدري ما اته زوږ ما ماته و شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پته نشته دا چې د انسان دین کې نیوې کارونه شروع کړي وو صحیح ریوا د امه کما ته دې تا پته نشته دوی عمل له کی هله کار ریوا سره سکه بیا چې تا پته نشته چې دای بدعت شروع کړي حضرت فرمایي جب وان فاسوک اللہم زوک اللہم وت بای دی لرا ت بای لرا اللہ تبا ور بعد کی چې زما دین دین وکارن شروع خړی وو ته یو مؤتدیرا تاسو کا غنا چې ته جنازین بعد پ جمع دعا کې د خخول نمخ کې هتاي دعا وګي جنازې نبی علیہ السلام دا کړي دا نور کی سي پریدا ککڑی ما تاو خایا دو سنیتونا بعد پر جمع دعا کے نبی علیہ السلام کڑی نبی علیہ السلام چردہ پا قبر جاندہو درونیوا چتی ادرے غلابی اچولےو چتی اچھے نبی علیہ السلام قبر پوکڑی دے چتی پاکے بلکہ منے کڑی دا ایتینا د نبی علیہ السلام پا دور کی صحابو نبی علی اسلام دا غی بی بیانو چرد پا غم که چغی والی وی ها چڑا دا اغای و ترا هم نید قدانه چه چغی وی زمان لالا وی زمان دادا او چغی جوڑی گڑی بلکې نبی علی اسلام وی لیس من منظر بالخدودا و شک الجیوبا و دعبدا و جایلیا زمان ندید زب شواد نو ګمار چا جیګم کې زان نو ټاکول مخونه ټاکول غریوان نو شولا او چيوالي چغي د جای دي یته مړې به به وای او چلو به یو لوې او سړی با چوي یو ښه ز با چوي داد پیغمبر તરી کاوا دینو ټول تباو برماټ ک انا اتنا ګل کو ثر من درگ تالو ډیر خیار فصل لی ربیک من عبادت بدنک و دو پالد ربستا و عبادت مالک و ام نشانیه که و الابطار یکنان دشمن استاد ویمون روطه استاد دشمن به و باسما نن در رسول اللہ دشمن ابو جعل او گورا سرائی دی چراغزی حضرت اکرام اکرامو مسلمان شو اومو قوافید ابن حجر تعظیم و تعظیم کے ذکر گئی پا ترجمہ در حضرت اکرامہ کے شدہ ابو جان نسل من پاتشوے چاچ چدہ دن مقابلہ کردہ نسل اللہ رکڑے نسل من پاتشوے مرکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فریا ایوه القافرون للا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبدون ولا انتم عبدون ما عبدون ما تندینكم ونیدین سورہ الكافرون مکی سورہ دے نزول کے اطلاع سم پن سورہ ماعو نعا اور ترتیب کیا اسا نعاما پدی سورہ کے پنا نخد باطل پر حق پرستو ذکر کئی چه بلا نخه دادا چه ده باطل پرستو ناو بائی کارٹ کئی زمان استازو نگی کافرون ناو بائی کارٹ کئی او مرکی سرائی منطحینا کافر خیری و دوک سما یو آغدی چه مسلماناو سارے جنگ ندکڑے نه ندائی آغستے نکا غی سر دنیاوی مرمیلات کے نکاوا نکاوا دغه ماغدجی مسلمانانو سرے جنگ کړې او دا غي نه ملک انستې ده دا جنگ کړې نو دا غي سره په دنیاوی ماملااتو نو کې دا غي نو بایکاټ کې زمنګ بد قسمتی دا دا زمنګ یاری یا یارا کومګه بایکاټ وک نو من بس کوم من بس فرو نو بایکاټ کو نه نشي دا غي و تران شي او جرا دن نو بیا غی خپل کار کوي او دای بیا نو کرانی دای ته نه مخه او غی ور پسې رواني ایو الله کاشن ور او دای کار کوي قل ایوالکافرون وای او کافرانو لا اعبد ما تعبدون زي عبادت نکوم ما طریقه چ تاسو کوی دانه چې د اغه چې تاسو کوی ای خدا لا عبادت کو مشرکین نو نسمد رب تعالی نے کہ نہ نہ دمان نہ دا لا عبدو ما عبدون ز عبادت کو ما با طریقہ چ تاسو کو او نن تاسو عبادت کوم کی با طریقہ چ سی کو او نا ايند ز عبادت کوم با طریقہ چ تاسو کو د تاسو عبادت بعدت کوی پطری ک چې زیکومه لګونی نو ګولیا دی نه سفا کا برهتو باکټ و نه کې د خانو د ملګو سره کړی نه کې د خانو د ملګو سره کلی چران چرته ملګب د راحمان زما ستاسو کیوایا کېږوایه زما ستاسو باقات دی۔ لکه نینو ګن ولې دینه تاسو لاس زادو تاسو دینه او ماله بدل زس ما دي دان چې تاسو لاس زادو او ماله زما دي نو خاص ته کاوه چې تاسو کې شیر کو کوفر کو او زبر مبلونه کوم تسبيح اړو یو بل ته بس نو وایي نا نا دا مان نه دا مان نه تاسو لاس دینه او مالا بدلوا زما د دین زما په دین کې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مرو بالمعروف و نہو عن المنکر الاو دیو وانت قوم منکم امه تدون الى الخير ويامرون بالمعروف و نها عن زما دین کې د دې زبرات د منکرات کو نن سبا د منکرات تر رد دې تا کوم کړتو او چې د منکرات رد کې او دار چا مرګري هر چا تک وای د چا ملاسه غوا نه پاسه نه دا وی بیا خساره ده وکاله کانو اواما هيا او لا ما ديني مالي وراګمو تاغه دې توار منکرات الاوامري وا او لا ما ولې علم درد منکر کې پټې کړي اما غذن میثا کر بي بيان تنصي بالحق اهل المناكر تاسنا لو عدنا واغس شبد منكر بقوي امر الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فارضتم وان ذاك ارى امر بالمعروف لازم استاذ و فرض نو, نو؟ شيخ القران کی ذکر کړي شپانی اسرائيل کی بینما غیرمانون قد غضو دیکا علکانو چرک نیولو فیان تفونر عشو داغن بڑی استه پا جواندونی اوغا چرک پیا کولو و شیخون قائمون یان ضروعی لهم لایا مروم و لایا ناوم اوشیر قرآن وعلو ارکڑه دا چه آبوداو لارو شیخو لارو نیغی تویچ پریده نیای من کول ذننن الله عزاب راولیک وزمہ کا پیوارو فرشتہ چرالا وی کتل شی غولار دے نفل کئ ها وی اعمال دیو شیخ دے عبادت کئ دی شرمیش وی د دمشو روکا دے ګوری چې منکار غلط کار کیو دے رد نکئ کړه کړه ماتمر گری وئی وئی ته په زوره مصیبت په خپل سہ حال پریدا نورته پریدا ایبه کای کړه نو امرزه پړه کې و امرزه ما فرض نه دي څه ها زه به سره د خپلې په دبد نامه د وژلا چېره ما بابت نام کې ما زه زبغاخ نه کومه تا کله کې دی شي لکن دی نو کن علی دینه تعال سما سزا زاستا دینه او ما لا بدل زما د دینه مکه بسم الله الرحمن الرحیم اراجا الاسول اللہ والفتواء ایدن نا سید بلون فیدن اللہ افواجا نسابح بحمد ربکا استغفره انہو کان طوار سورا دون نصر مدنی سورت دے نزول کیاو سن سوار لسم پن سورہ توبینا او داہی دی سورت دے بیا بل سورت رانگا جناب رسول اللہ شمن دنیا نلا او قرآن مکمل شدین مکمل شو۔ پدې کې بلا نه کا د هغه پارستو چې کله ته الله په دین کې لاچ شوې الله بستا امداد کوي داغ پرسو امداد بکیږي خلک به بدنامي او داغه به نګنامي زیاتیږي خلک به ته خلک به دی لا کوي داغه به مرګري زیاتیږي خلک به د هغه مینادر خلګو ته ځړنه او باسي او خلقو بزرک با داغه مینه پیدا کی گی او خلقو توای مرازه او خلقو با دوره مینه چی ساری گی بنا ایو ابیام را روانی اللہ ده والده را جرور کی داغه مینه ای پخبرو زاینو که بناستی حسنا خبرو باوری ازا جا نسول اللہ والفتحو کلا چرا غدا اللہ امداد و غلبا مینی با خل بلرا یا قلو نبی دین اللہ افو آجا چتنکی ایوی اپ دینده اللہ کی ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی براسی مائی یرا حالات دا سی دی کرو نا دا نمائی مرگرو تا تکلیف نشي نمائی مرازی او بیاں مرازی او بیاں مرازی او بیاں مرازی او خیر دے مرازی خودا مرگرو مینہ سوک کٹ کو چو که منی خودور نور کاله با دریسا لور اللہ کا خلق راک للا اگا پنیٹ که ناسلا او زان ساره نور کې نور الله دے غیلہ اندیرا جرور کی چې پلکونو بانده پا فیس بوک زمن چکم پیج دے ابو لیمان محمد طیب باندې بانده مرگری پا دنیا کې آہ پا هار زائی که اسٹریلیا که اماراتو که امریکا که لندن که ملائشی آکه دا آغا دی چه منگتے اطلاع را لے گلی دا او نور منگا پا نیت بانده پا بولی امان پیج یو فارم ورکڑه دے نمارگرو لپا کاری چه فارم ڈکی چه کم کم زائی که درس آوری دلو درس کی شریکو اغه فارم دکی ابو الیمان په ژوند دی او غراویږي چې څنګه دې درس کی د اغای اغازه کر راشی چې هغه مونږ ځان سره محفوظ کو ریکارد جوړ کو زکار کال مونږ ریکارد جوړو جا نصر الله وانفاتو ورای دان صاحب نو نبی دین الله افاجا ویني مخنه چه دنکیی و اپ دین دا اللہ کے ڈلی ڈلی پاکی بیانو دا اللہ پستانی دا رب باند لگیایا بخنوانا دا اللہ نا دا اسینا تا کبور در کراشی تا انسانی اس چینے دا اللہ هم دو سناو آیا رب داستان میں ربانی دیا ستا خصوصی کرام دے ستا احسان دے چې دا خلقو زڑکی دی مینا چولی دا محبت دیا چول دی. او دا اللہ نمافی غالد گناہنو انہوں ان کا نتوابہ دا اللہ دے توبہ گبلہ ان کے مخیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تققیدہ ابلائی و تقبہ ما و نعنو مالو و مانقصم سید سلانا دن ذا تلات و امرات حمالت الحق فی جیدہ حقل من مصر سورہ اللہ بمکی سورت دے نوږه پیغام نمبر پازو ري فاتحه نا او ترديب جي اوسل يولسمه هرګانه تا د الله امداد در سره واغې دشمنان به تبا کیږي لګو دو د لاهب او داغه خزات چې د نبی علي اسلام تر او تندارو د چې خلاف د پیغمبرونو هغه تبا شو د پیغمبر د آل نو د نسب نو او چې تابیدار د پیغمبر پاک نو غلا د ملازیه په کلاوه کم کو جاده د پیرځیه په کلا سوک دی د استادځیه په کلا سوک دی چې د پیغمبر بچو د پیغمبر لار هغه د نو لنواله السلام زیه حالات د ابراهيم عليه السلام لار حالات دلو د سلام او دنو دنولی اسلام بي بیایانې حالا کې شوي په خپل عمل ب خللاچې کې په ن خللاې ج د پانانیزیې مز د فلانیزی نهبی فلانی آل اونلت منال اعجمې و سودان والله ربيله پ مر غوتی چغیر طابداری کا غ دا رګو لاؤکان آلہو اہل قربتی فلیسا لنو صلی اللہ تاری عبیلہ بی کہا اللہ پیغمبر آسو کو چاگت آگت نصب نو بیا خواب اللہ باندھے اندر دنو دا سے کمال نے چھتاوائے دا فلانی زیادے نو یا رسو کمال دا فلانی زیادے نو منگ دا ہو یا را ٹولیا وشي دا سے کمال نه؟ ذوی ولی فائدہ نور گئی پلا ولی فائدہ نور گئی خز ولی فائدہ نور گئی خاو ولی فائدہ نور گئی د فرعون خزا مسلمان او فرعون کافرو خوند بچ نه شو د نو علی السلام د لوی در السلام خز اسلام پلار کافر بچ نه کړی شو د ابراهيم عليه السلام پلا کافرو زوی بچ نه شو ادا نوو اسلام زی کافر تلار بچ نکلے شو ادا نبی علیہ السلام تر کافر دنیا او اوگ بچ نکلے شو خبال عمل با دی بچ کئی عمل صحیح کا عمل کے اتباد قرآن و سنت راولا تب تیدہ بیلا بیو تبا تبا تبا دیشی اللہ شمدہ بولاب او تبا دیوی فایدا ور مګا د دماله او اج ګډری ما مال سریلا فائدہ نوې توای زم او ز شلی ما ما سره مال دیو ساسلا نارنګا تلااب زرځې چ دم وشورت زلم بو والا او خزر زده هم مال ته ته ته پردا ګون گیبه ښاډلا وګورځه بیاله اسلام تر او تندار سهبا احمد شو فی آلانکی دادا سی ترو چې پرواره دیر ماینو اول چه نبی علی اسلام پیدا شو او ابو لاب باندی زیره و شو عبدالغزاد آغنو ابو لاب بیواتا مور د مینی لگی زکا خیستاو نو ایسام د لمبی بچه ده او ده مینی نیوار او چه نبی علی اسلام پیدا شو نو ابو لحب وین زازادا کڑے وا وین زازادو لوی خیراتو اول عید میلاتو نبی ابو لحب مناو کڑے وا دنبی علیہ السلام پر پیدائش کو شالی ابو لحب کڑے وا بیا رستو مزفر و دین رانے و بادشاہ او بیا کیسه شوا خو ابو لحب عید میلاتو نبی مناو کڑے اول بنیاد اگئی خیدے دعوت چلہ عید میلاتو نبی مناوی گیا نا دا هغه سره څه ناس تورمشته دا دایم امید مه الله د نبی بناوه دا حضرت ابوبکر نو مناو کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو مناو کړي حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نو مناو کړي حسن او حسین نو مناو کړي دا د ایران له یا رویس منگا غمی کو خون بناو کلو کن ابو لحب دیو مارا نشو ابو لحب تاو گورا اگا خلاس نشب آگے بانده حمال دلاتو پی جی دیا حبلو ممسد پسرد دائی کے پتای بیر کا جرنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ صلی اللہ علیت ولم یعنیت ولم یعنیت ولم یقل لہو قبول اخلاص مکی سورت دے نظر کے دو اشتم پاس سورہ وانناس نا اور تردید سورت دنوں کی یو سل دو مسم نمبر دے پختانوی سل خبر سر یو خبر یو کی بیاوی سل خبر سر یو سل مطلب میں دعا دے نو الله او سل خبرې ساري یاو قران خلاص شو دا ونه شروع او دې ځای ترا سل خبرې ساري یاو غوړ اصل کار توحید دې که توحید درنا پاتې شو هر څلاره نو چا کېده توحید نې کار زور اسبرګي مشالید په هوا باندې والو جوړي او یاو ها این زلزرہ تصویر زان لجوڑی کڑی دی اصدی غالی تا دی اوصدی لازو کی دی اوصدی ملا تا تڑی دی او پینسی دیوی برا کڑی دی او گیرہ گیار وقتی منگز ہوئے او گرعیات ساتاک توحید میں نویس آمال لے قبول ندے وقدم نا ایلاما عمیلو من عمالیم فجال ناو حبا منطورا عمل با دی او الله وی فامنی عمل من صالحات و مؤمنون فلاک و فران رسائی عمل نیکو که خوشحر دانی چی ایمان پر کیا چی ایمان نئی عقیدت توحید نئی یو عمل نه دے منظور حجون اکڑی ابو جان دری پانزو سجون اکڑیو موزون اکڑی ابو جان دی کول خیراتون اکڑی ابو جان دی کول وچه عقیدت و توحید نو آن اگر ټول اما لاړ बर्बाद شو سن خبر ساره یم دشمنان خپل دشمنان او ګرځیدن اب ولاد دشمن شو چې اگر ترو تندار دشمنه شو سہیبان چې اگر تندار وان او د یمن ابو ره راغه او هغه دوچت مقام خاون دو ګرځیدن دابه شو غلام اگر آگه او اغاد وچت مقام خاوندو گرزیده او خانه کعبی تخیجی او ازام گئی اللہ اکبر الله اکبر حضرت بلال حباشی ده او اغاد مقام خاوندو گرزیده که مقام گواڑی بغیر د توحید نا نکیی راشه اصل خبر سر یاو قلو والله احد وی وہ زمینی شان شان دادی چې الله دی یو کی یا هو مرتضا الله خبره و یا د الله چې تاسو منیو الله او احد دی هغه یو دی څنګه یو دی الله او صمد الله ربی نیاز الله غزاد دې چې جناو فریاد کیږي غطا مصیبتونو کې اسمدم مایسمد ویلې فل حوایجه هغه ذات وې چې د جلال فریاد کې یي مصیبت وروکي اسمد هغه دې داغه د جلال فریاد کا باچان ور تکای انبیا و تکای لنیا لذا ولا می اولاد نه چا پیداز نه د پیدا پیداجي ولن يَنَ ذَ نَائِبِ لَهُ دَ نَخْبَ لَدِ چا نَائِبُ ولن يَرْغُلُ وَهُوَ أَعْدَ إِنْسَان مَجْبُورَ کیږي و جنہ هڅه د هغه کار نه کوي سو ګل زوی ته وې نو د زوی نه مجبور شي یا فلار توار لوي د فلار نه مجبور شي یا وله شراکتي مرغري ته وای پارتنر ته وای دغه نه مجبور شي نو غا کارو کی الله وای د دري وړو نه مجبورا کېګما نه نه چا پلارم نه نه چا زیه نه چا شراکتی شراکتی مې نيسته لم يني ولم يولد ولم يقلوا كفوا احد د مجبورای غټول لار یې غا ختم شي وی دي زمام مجبوري نيستا مجبورنی عبد الرحمان بابا زکه وای زاجته چې بل فاته واړم په خپل کور کې هم کې نار دے رب زمان حاصله جوای دی د ن عزت په وای صورت به سیار رب زمان دا هی مطلبون داده تو اللہ احد وبغیر وا شان د الله دی یکی او څنګه یو اللہ سمد، اللہ ازار دیچ جلائے فریاد کی یہ تا مصیبت دنوں گے لم یا لدہ ندہ اللہ انسو پیدا دی ولم یولد نا چا پیدا دی یعنی ندہ اللہ نائب شدی ندہ اللہ انسو چا نائب ولم یا کلو کون احد ودہ توائن سا اگر رسول خبر گئیو قلو اللہ احد دریمه خبر الله الصمد دريمه خبر لم يلد زلور ما خبر ولم يولد او تین زما خبر ولم يقل له كفوا قد تاسو یا گو تا پمبيريان اولي وای پمبيريان زګوئ چې موندا پین ز خبرې کو کته یې نو ټوم او کنه یې نو په سوره اخلاص کافرې خوګه استاد چې کمه یا وکي هوته یوای نو سر وای توریم سپینا ونشم کته ما کډو صابن را لپ بارو نو وای وتا قران نو سر په دا سار نه کوي په پهین زلو به سپین نه کې باور جانا کملان سي چي په اصل باندي تور زړای تور شوه توید وتا وای دې منی نو ولا می اقول لو هو ان نیشتا دیا اللہ لاکو مسل اللہ اللہ واندی اوتان کفوی مسلتا دا اللہ گنتا اسوک نیشتا اگتا جناب فریادو کام افکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل اعوذ برد فرق من شرد و خلق و من شرد واسق اذا وقت و من شرد حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سوره فلق ماكی سوره ده نزول چه نم نمبر 5 سوره فیل نا ها کی یوصل دیام نسم نمبر ده ها کلج سنه پاسو غنمو کری جوارو کری اور بشیو کری ریجو کری نو بیازمیدار یو کار کوي چې کاله فاصل ور تو ته موږ ورځی لا دېونه نېږه غاتلې زمیندار د پټینا چا پیرا ها خراندان کی وی هغه پټه بچګی چه دیر تا گڑا بیزا ساروه را نشی از سنتی خون راو خیجی و غراله و خوری کلا زمیدار اغید چاپی را ستنی خالی کی کانتا تارو ارتو تا دی چه دیر تا ساروه را نشی فصل را نخوری قرآن کریم مضمون روانو او پا توحید بانده و درو مضمون دا قرآن اغا پا دیدای پورا شو دا دو سرتون په منځله ده کټټار دي شهزاد بچا عبد الله ممسود د چ منسود دا باندې زګا ستا دښمن ده او داغه دښمن نا ځان وساته زمینداری او څوک اره کوي اولز مکه ال دو الواړي یاد وین دا کوشش کوي چې ته هم غورځي داغه سره مثال او غورځي چاسه نا دا تغم رالا چرتا میگیو تختای دا تغم رالا چنجیس کی درین کار دا چه پتیلا بیاو بورکی ها چه او بنا ورکی نه بخوار نگی ورخونا نو پتی او چھی نو بیاو لابو ورکی چونگی منگو زمیدارا قرآنائی دا شیل قرآن اللہ دی او بخی ګارونا کړي دې د پارڅ دې کله کې نو په لازم کې یا ځانګ و د شپې جوار او بوله تلې بلچارې ساوي د شپې ووي کې دله مونږ راالو چې القرآن موږ خبراوړه چې پیغام موږ په دې کې وباړولي او سو کو زیرګی کو لوي ووي بول چې القرآن مړدابا سې څوک تاسو به يرولې مغ دې څو لوی تا بلاش په شېل قران ځان سره لخته واغسته هغه ژور سړیو او یو واځه لا پټیتا پټی کې په بډا ناس دې غلې غلې ګرځي چې دا څوک چې دی يرول هغه به سړې سړاو کو يرابې مه پیدا کو په سړې کې سړاو ورکو ها د شپې مع وخته چې القرآن قربان کې راغې سار چې مونږ چاته کې ناشتو وي به به باندې تاسو د کوم کینم یریږي هغه ګني هلو ځکه دا او ناس ده او د دې چې आवाज کوي دا زیرګي غو نه کوي بیا خو ستل هم بیگانه ناشتم په لن پټی سره او اندی ګونګی راغه را شاڑی کې نه څه وای وای کول نو تا د ګونګی نام یاری گئیه نو مونږه ځلاور کړو زمیندار هغه وب کوي پټیتا ورغونه اړای سالورن کار زمیندار دا کوي چې زماغه لا پرابي ګانداو دشي هڅه نه اندواني کرلې خلک وای الکه د فلاني اندواني مینس کی سپینینی هر ټاګي ګرني اخلک وای خواګنه دي بیا سو نه او پینزن کار دا گئی چې آسه نه حساد ګراله فصل وسوي نو زمیدار چې کلا ګډای وتړی نو غا یاو زای ترا غونډایو د گئی که خواري وریه سه نو ور ورته ورته کی هغه ځاڼه تړی نو غا یا کلیانی تراڑی ایاد کور خواګه په خوابه په زیارتونو کې تړلې او هغه کوم زیارت کې جوې بوساړی ته له دې ته به بوساړو بابا وي هرې د بوساړو څوکی دار او ایدای نو اولیا به عزت یې عزتي هوتا ګورې جو بوساړی دې په ساتلې ها نو اسه نه جا ساتګر ورتور ورتکی په دې صورت کې درته پینځه واړه خای قر اعوذ برب الفلق هوا پیغمبره پنه غاړم براب شلوونکی زمږه غږسمه کاوشلې وايي زړغونی کې الله زمنګ سینې کولاو کې اپدی کې د قران زړغونه وو کې زمنګ د مل تیاری اوشلې اپدی کې د قانوني شرعي زړغونه وو کې مم شر ما خلق د شر د هغه سمه چې پیدا غړيږي گاغا مولا دے نا کارا پیر دے نا کارا وزیر دے نا کارا کاغه خنजीर دے نا کارا کاغه پاتیا شا... چې سوی فرایمن غلغید شهر نه و ساتي او درم ومن شر غاسق اذا وقب د شهر ته تیارې نه کله چې پریوزي په بنګ بیا تیارم راولې چې قران او قران را نه پاتشي او قران ته شاکو او چوبه را باندې را وَمِن, کی کی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ د شرد بوکو او غن نا په وټو کې په مجالسو کې چې زمونږ له اپراپاګانډي کوي کله وې زيارت مني کله وې خیرات د مني کله وې اوليان او کله وې दान مني او دا الله مونږه پر اپراپاګانډي نه و ساتي وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ نَزَاعَت او دشار دا حسد گونگی نا کل چه حسد کئی زکا چه حسد دا بگوز او حسد رومبی گونه او چه انسانانو کرا غلیو دا آدم علیه سلام زامنو دا پیغمبر بچیو یو رور دا غا قبول شو عمل او د غا قبول نشو آغا دا تصویلی نو خود دزرکی و تا حسد را د عام دا د اسلام زیره زم دا د اسلام جي ماده کې سفرک دی او ددا غدي کبليه او زما غنا ل راول اگې د غ خپل روره مارکو و من شر حاسدین دا اسد د شنب حاسد کوونې نه کله جهاسد کئ چې او وګوزه پرمکا وادي دا بیا سره تباہ کئ دا بیا سره تباہ ترفتابی ائی الله دې موږ حسد ګرن او ساتي ها سورہ واناس کی مکی سورات ده نزول کې وشتن پر سورہ فلق او ترتیب دې سوراتون کی اصل سهار نسم نمبر ده په دې سورات کې د الله درې صفاتو بیانې یو رب دویم مالک او دریم الٰه ځکه په انسان دری حالت راځي یو د وڑ دیند زوانای او دریند بداوالی دا ورکوالی حالت چې پایګه داغه نور سره سا کار نیو خوراک چې واسق واړی وای مامو په خوراک خوراک سره یې کاری نو رب میته خوراک تراګه پالنې والا میں چې زوان شي نو هغه طاقتوري کبړی کئ لوبي کئ کیل کود کئ زان تا پالوان وی نو ملکی ناس واگدار میں تا اکزار سور ضرور ما تاکتور ما و زمان اختیارات زمان واگستا پلاس کی دی او چې بودا شی نو پیا اغا خوراکم غریب سم نشی کونه تاکتم بگنی لاس ریگ دی خپی ریگ دی امسا ور سرائی نظری کام شوی وگونه کار پورن کئی نو یاره چې از ضرورت می پورا کې دې بازار نه پورا چې څوکې جمعه را بوتلې راسته ضرورت می پورا کې دې زه نور څګم زما غوښیم دنیا لاړه هغه طاقت لاړ قوت لاړ اختیار لا اواسیم وډاشوې ما نو الای ناز حاجت پورا کولو حالت او دې دی حالاتو حالات کې انسان بدلي چې وړو کې زوري خو کې تو لرا جن منڈیو اینسترے کی گی چه ظلمیشی زوری سینی لرا شی پرزول کئی کشتی کئی کبڑی کئی او چې بڑا شی نو زوری خلیل لرا شی نو نور سبیلیو پر کور گی بنا سی انگین دو تا کنزل کئی یا بیا والا اکسر رڈ کے کٹو آچائی یا رو بابا مازغی کار دو کنزل گئی زوری خلیل لرا گلی اللہ دریوارو حالاتو که تا تا محتاج پدې ها مختصر مختصر مطلب د اړ یو آیات مطلبې ضد آیات کې سوي د آیات کې سوي پدې ساکل زما کتاب اطياب کلام هغه چاپ شو دلم د ملاوی او د قرآنی کریم د یو یو سورۃ مطلب اړې لندا کو لاسا او د لمزي ترجمه با معاويره يو زب زاي جبکه اغا د يمان والدي ولي كلا ه چا بشوي دا غم دل دي ملاويگي دا د قران کور دي او د دينا الله د قران خدمت دي کورن علي نور سنيشته د انسان د دري حالت اوغه بدي صورت کې دا غي مطابق دا الله صفاتونه قل اؤذ برب الفل رب الناس وا بيغم برا پناه واړ ما پرد خلکو باندې مليک الناس وا دار خلکو الای الناس ها جترواز خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چې اونکی پټنا چا پټ راضی او بیا بیا راضی الذي يوسوس في صدور الناس اايا چې وسوسې یې په سینو کې مینال جنته وناس کاغذ به یې ان نه یو ګرځباندی غانونه زکه چې تانان دوا کې سم دي یو هغه چې د اوره پیدا دي ابو زو الله وای آیت کرسی وای هغه وتختیغاز د لغونې شیطان دی یو د شیطان یانو شیطان الله چې د پیریانو چې طانان د دغی نو موساته چې د انسانان نه چې طان د دغې نو, نو منګوسې اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحم رب العالمین اول صورتت کې د حالله صفتونه بیان ځکه د چا نه چې غواړی دداغ صفت به کې چې د الله نه غواړی مداغ صفتو کا د علامه مناسب زیبدونه الله لدی چې قانونګه د مخلوق دی الرحمن الرحیم عام ربانه او خاصه ربانه دی مالک یوم الدین وادار دی دروازه فیصله دروازه بدلی واست نه غواړي نوزانو او ته کا او بیا ته غواړه چې ته ځان محتاجه کې نه ندارږئ نو یا نابدو و یا جناستاین یو واد استا عبادت کو د بلچار نه کو یو واد استانه امداد غاړو د بلچان نه کواړو اوسه تا خپل ضرورت وایا اه دن سراط المستقیم کله موږ په نیګلار نیګلار د قران الله موږ په قران کله کا نیګلار د عبادت د الله الله موږ په عبادت کله کا نېغه لار ده تابعداري رسول الله سلام اعلی مونږه د پیغمبر پاک په تابعدارا اخلاقان او د ریکسمه خلق دي ننده وبي جنازره توه ټول می د سر ګلو نه دي نا, نا یو خقه لید سرات الذین انعمت علیهم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم فلارضا کسانو کتابه انعام کړه دي نو به احسان کړي چان بیا دي صدیقین دی شهدا دی او صالحین دی نو چې نه یوه دیان درته انعام خو په منګه کړي یا بنی اسرائيل اسکرو نعمت يا الله تي انعام تو عليه کوم خو منګه نو ور پسي غیر غير المغضوب اليهم چې نن دي هغه چې غضب په شووي دي نو په يهودو غضب شووي دي اغاؤو اللہ ذکر گئی چه لعننا هم <سلام> و جعلنا قلوبهم قاسی قلانت میکل غزب میں بیوکا نو دوی ماگا دی سرد علم گمراہ شوی دی غزب پیشوئے الله دا غی لار راتا مخیم او درم و ندوالین چه ندی آغا چه غیرانا و پریشان دی زکا سویی یرانو منگ کم ملاو منو کم ملابس لاشو د چې ګوڑ آلی او یو دکاندارو ایما څخه ختا او بلوي ایما څخه ته سوای چې د ګوڑ چای نسکم یو نه دواچا کای راړي د بل نه راړي کور کماڼډري دا وای د دینو جدا جدا چای پخا کا چې کما یو خزاغله پوئېږي صرف دین لاره پوئېږي یره دมูลیا نو اختلاف دي ځان پوېګه کنه دنیا نه پوېږي او دین لاره ولا ځالی او چننده یا چې هغه ایران او پریشان دي الله دا دعا زما من قبول کړي او الله مونږ د دنیا نه د ایمان سره بوزي ګورای منګه یوبغا لو یو دو روا او یوبا وړه دو روا په اردو جبا کې د پنجاب د مارګرور په پارا هو چون کې حالات د سې دی چې د پنجاب مارګري 19 لے او ما سره هم دا یاره ده چې دور خوطلابان مرگری س ګران باې اثار شو او زه د وواړی دورې اعلان کومه چغ د زما دا عاقین د چې دومره دنیا بر راغلی چې پینپیره او کارډی او د د سر چې پهې سو ک ننظری ما د پته ک ډیوان چې مراجی او مررضی قرازی با او بیا به سمبالو نشو حالات هم دغه دی سې د دې وجنما وړه دوره سټه کانسل کړل دا وړه دوره بنئ یو د وهندار د قران د خدمت لپاره مونږه زما کتاب اته بول کلام هغه دل دی ملاوی د قران د خدمت لپاره درته ام یو سره کور کی خدمت کړي او ترجمه د قرآنی کریمه اغا چې د امان والدی لیکلی دا نو اغا اندل دا ملاوی گی کلا کلا داسی چا تا استاز دا ملاوی گی دا غزره غوالی چه زه قران زده کم زه دیده پارنا تجارت دا پارا وا خود دیده پارا چه او سڑه غوالی چه زه قران زده کم استاز وطن ملاوی گی نو اغا قران والی او دا غینا دوه دو آیات دراز سبکوی او یادهی وادا غینو میادو لشی احمدت ملاوی گی دو نور کالا و منگا چه ختمو کنو بیا فا منگا دو قرآن کریم دو سرع فاتحینا در سرع و الناس خلاصا وی و بایو اکان سکنی او گانتا لائی دا چونکه نن درس لگو گد ش دو خلاصا ما پری خدا قرآن کریم سلوری زیو اولا د فاتحینا تر سوره انعام او په کې دا ذکر کول چې خالق د هر څه یو دی او دای په الحمدلله شروع کړیوآ دهمد انعام تر کاف او په کې دا ذکر کول چې مربی د هر څه یو دی او غن په الحمدلله شروع کړیوآ دریمد کاف نا تر سبا سوره سبا پای دې دان ذکر ګرګون چې برکته چې انکه بار سکه او الله دې نور مساج زمننو اغه هم په الحمدلله شروع کړو ساتو رم سور سبان تاخر اوای کې دوما صلیوی یو داه چې پزور د الله نه سوخ لا سول نشی کوله نفذ شفیع قاری ادم اس باد قیامت نودعی عیسیٰ کی سرعی سباہ کی اوموالکہ الحمدللہ وی او سرعی فاتر کی اوموالکہ الحمدللہ وی اجمالی خلاصہ منگا بیان کلا و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا ہو گئی استغفراللہ ربی من کل زنبی و انتوبہ لئی اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد و عالی و صحبی اللہ دعا ہو دا حضرت شیخ القرآن زما والدې محترمه هچای زمونږه تربيت کړلې او موږ دې طرف ته مفکړې او د الله کتاب را تا خېلېو دعا وکړي ان شاء الله دا غي قبرونه منور کړي او زما د دې درس اجر او ثواب الله غي تورې سي او زما بچي محمد یمان چې شېڅو یو دعا وکړي چار الله غوناه نو معاف کيه او الله ولا درجه اوچته کي زما تر او زما سلطان جان کا زما ترونه او زما پپوګانه هداغي شرزاده کا زما ما سي غانه هجه سور او فاطشي دعا او کي انشاء الله غي ټوله جنت الفردوس ور کي د رو کې زما زمان یو ماما او مامی افاد شوی دي او نور سر اشتدار پلوان دعاو گئی چه اللہ اگے توڑ اللہ جنت الفردوسو ارکی زمان یو خورد زمانا مشرا غبی مار ادا دعاو گئی چه اللہ اللہ سیحت کامل او ارکی او اللہ روح و موٹا کی اللہ او اللہ خوشانہ او ارکی زمان او خوین دی اللہ دی رتولوی زتو نو ساتی زمنګ بچی خپلوان الله دې اېټوله مې شخوشاله کی دا سور مسلمانان ړونا چې دې زای راغل راغلی دي یا خوین دې راغلی دي او دا غي پزلو کې سحا جو دنا او ضرورتونه دي الله دې هغه خپل فضل احسان بادي پورا کی سور مسلمانان ړونا خويندې مشران کشران نارینا و زنانا او زمانہ چقاو فچو دي الله دے دا غی قبرن منور کی او اللہ دے مخی طرح کی مسلمانانو پو ملکونو چا دا کماو بار آغا دے اللہ دے دے ملکونو حفاظتو کی مسلمانان چا پکم ملک کی الله دے دا غی طولو حفاظتو کی او دا و باغان الله اللہ پا پرفت و احسان بان ختم کی دا دے شاعتا چا کم لاسونی الله دے اغلا سون مات کی او اللہ دے مسلمانان دا غی نخلاص کی جیان الله دے غوی د نازاد کې والله د خللو کورو تهراولدي سه بمارانې الله د غله شفاه قانلو ورکې د چا دشمن الله تا الله د غیر روونهروونه و ګرځي الله د مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد را ولي الله د مسلمانانو حاکمان دې تماایل کې چعيب د مسلمانانو په ملک کې د الله قانون اسلامی قانون نافذ کی ختم لا چې سوره مرګوي دې ځای تر اغېدي دي الله دې ټول نا خوشاله ورکی زمونږه پریاس کې د تنظیم امیر مولانا میرحسن ابېمار دې دعا وکړي چې الله اغلا شفای کاملہ ورکی زمونږه قطر نازم اعلی دا غری اعلی دا غری کور والا دا اکبر حسین سے کور والا هغه بیماردا الله دې ولا شفای کاملہ ورکي چې سورہ مارگری دی زای ترا غری دی دا ای سورہ بیمارانی باندې سورہ مارگری ناس تو دیدارس کې شریکو یا ختم کې شریک دی الله دا غی ټولو حاجتونو تر سره کی او الله دې مصیبتونو تکلیفونو ساتي د مسلمانان رونه د ملک چې مسافر دی په پردو وطنونو کې دی او انته راگیر دي الله دې دا غي لار برابر کی او الله دې په خوشاله پټګه جوړای باندې خپل وطن تراوي الله زمن زمند ملکونو حفاظت کی الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راوي دا مدارس او مساجد څه دا دین مراکز دي او د دینه قران او سنت خوريږي الله دا همیشه پر آباد و ساتي زمنګا دا مرکز د پنځ پیر دارون قران چې د دی سره بازي مارګری تعاون کوي یمداد کوي مالي جاني الله دزا غي مال کې دزا غي بدنونو کې دزا غي اولاد کې دې خیر او برکت واچي کم مارګری ته څنګه یې الله دے دا غی معلولو که دیر خیر و برکتو آجائی او الله دے والا اجر عظیم ورکی دا زائد قرآن مرکز دے الله دے دا ہمیشہ دا قرآن مرکزو گرزائی او اللہ دے زمون پکور که دے دې مرکز دا پارا خادمان پیدا کی چھدا کور دا خادمان دا قرآن او سنت نخالی پاتی نشی دا صدقاء جاریاء چھدا دا حرد شیخ القرآن او زمان دا والد محترم صدقائی جاری و الله دی دا همیشہ دا آباد او لری او الله دی زمانگا تر مرگا دا قرآن او د سنن خزمت والی دا جماعت اشاعت و توحید و سنن چدا دا قرآن او د سنن او اللہ دا دا غلط و خلق و دا او الله دا جماعت حفاظتو کی سورا مرگری چه غی تکلیف کرده دی زای تراغلی دي یا په خپلو ځایو کې قرآده الله تاته د غی د حاجتونو پته ده دا دغی د ضرورتونو پته ده منې ضرته نه شوی دی الله تا ته معلوم دی الله دا هغی ټول حاجتونو تر سره کې الله اممی ش خو چالله کې الله چاچ دګانی غختی دي د چا نومونرو منته یادی د چا بنی یاد اللهغ ټول له اجر ظیم ووررکې۔ او اللهم صل على در الرسول كي وصل الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبی اجمعین درخواره منګه میاش کې د هر میاش پهیا کوم تاریخ ما نه درس دې د میاش دې پهیا کوم تاریخ او چون کې دیرات کی کال کې داد کروني ما سلا ترسو جتا مسلئی نو درس بنی تاسو چې دا ختمه شو ان موږ په خپل پیج ابو لیا بیا اشتیار ورغو او بیا به ان شاء الله زمونږ هغه ماهرانه درس هغه شروعی او مرګری باندې لراځي ان شاء الله تعالی ټول مرګرو ته اجازه ده ک مرګری چایي روشاتی ټول ته اجازه منو له وګور کې الله اکبر